Du lytter til med noget på Spil på 24-7 med mig, Morten Christiansen, og min sidemarker og kollega, judoinstruktøren Kristoffer Tauber. Yeah. <laughs> okay. Vi må jo ikke give hinanden uh, værtsrollen herinde, fordi vi Nej. er eksterne. Så vi har fundet en masse titler, som ikke er så beskyttede. Og i dag er du judoinstruktør. Ja. I den her sæson snakker vi om kreativitet. Vi snakker om, om man skal leve af sin kreativitet og leve for sin kreativitet. I dag har vi en gæst i studiet, som hedder Olivia. Og øh, Olivia er en øh, fed kreativ profil, som øh, har øh, stablet en øh, sej online tilstedeværelse på benene ved at renovere sin lejlighed og fundet på alle mulige kreative påfund til at DIY-løse sig ud af at få et, en fed lejlighed. Det skal vi snakke rigtig meget om. Jeg selv i øh, sådan lidt lejligheds -mode, for tiden og går og sådan fikser. Så jeg glæder mig meget til at skulle øh, have en masse gode råd. Og øh, blive totalt professionel til det. Og så bare hjem og bygge øh, sejmøbler og male dem. Og Kristoffer er det ikke noget med, du også er lidt i... Øh... Jo, jo, jo. Jeg er også lige flyttet. Jeg har også lige flyttet. Har fået en lille lejlighed. Og sådan, jeg var faktisk, Det er lidt sjovt, fordi jeg bor i sådan et studieboligkompleks lige nu. Og det er simpelthen øh, det er ikke så pæne bygninger. Og det er ikke sådan noget København Københavner-lejligheder. Sådan lidt fedt. Altså, det er ikke, det er ikke fedt, det her. Det, det er meget fedt at bo der. Det er slet ikke det. Super okay lejligheder. Men, men det er bygget i 70'erne, og det er nok ikke blevet renoveret på ydersiden siden da. Indenfor måske lidt. <laughs> og så var jeg meget i tvivl, fordi jeg så et sted på de her billeder af de her steder, fordi det var sådan et sted, hvor man ikke kunne se lejligheden, inden man fik den. At der var brune, sådan nogle cigarkasse-lofter, Altså sådan noget, der virkelig gør et rum ekstra meget mørkt. Ikke? Ja. Så jeg var i panik over at skulle flytte ind i noget, der ville minde om en eller anden, en eller anden trækasse. Ikke? Men så kom vi ind i lejligheden første gang, og så var der fucking hvide lofter. I nærmest den, som i den eneste lejlighed i hele det der kompleks der. Og oh shit, I har fået guldet? Så vi fik guldet, for jeg havde, jeg havde allerede gjort mig klar over, okay, men jeg skulle ud og købe maling for flere tusind kroner og male det der loft og sådan noget, for jeg gider ikke bo et sted med cigarkasselofte. Det kommer ikke til at ske. Altså, det gør det bare ikke. Altså, det, det kan godt være, at det kommer sådan, det får sådan en renaissance på et tidspunkt, men... Ikke nu. Nej, det nej. bliver ikke med mig, i hvert fald, for satan der så vil jeg hellere have et eller andet. Det, men ja, altså, hvad, hvad går du og laver? Øh? Jamen, vi har bare lige gået i sådan et mode derhjemme, hvor at øh, der var alle mulige ting, som vi aldrig har fået, fået lavet. Malet vægge og hængt billeder op og alt sådan noget, som bare har stået helt øh, blanke. Øh, og så var det nu, at det skulle ske. Så har vi lige taget lidt fri, og så øh, gået, øh, gået i total mode. Og øh, altså, jeg ved ikke med hjemme hos jer, men, men altså, bølgerne går også lidt højt, når man skal gå og renovere. Jeg, jeg skiller meget ud på, øh, på møbler, når jeg går og, og fikser ja, dem. Og øh, jeg synes, meget. det er lidt interessant øh, med, med Olivia, som også er psykologistuderende, og tænker, om vi også skal komme ud i, at, at, tror du, at man kan få lidt... Terapihjælp måske også i dag, hvor jeg kan måske lære, at, altså, hvordan man styrer sit temperament. når man øh, altså, Jeg kan godt blive ret, ret sur, når den der skruemaskine der, den glider øh, ud for fjerde gange. Altså, altså, jeg, <laughs> jeg bliver rasende, og sådan altså, noget skal. Jeg bliver rasende. Nu har jeg selv faktisk arbejdet som tømmer i to år, eller tømmermedhjælper. Det skal ikke være finere, end det er. Men, men det er ligesom, om når det er hos mig selv, så bliver ligesom, jeg bliver mere rasende Æh. på tingene, at de ikke kan sådan blive gjort. For helvede, hvorfor kan det lortehul ikke bare blive bordet, mand? eller mand? Sådan... Ja. Ja, man sætter også sig selv op til failure. Jeg har ikke det rigtige værktøj. Jeg er ikke sådan en type, som stiller mig op på en skammel, står godt og står lækkert. Okay, nu kan jeg bore. Jeg, jeg står dårligt med den ene fod hen af sofaen, og den anden fod sådan ned, halvt ned af en eller anden stol, der vipper. Og så prøver jeg at bore, <laughs> og så bliver det et eller andet mærkeligt har jeg så får jeg bordet skævt eller bordet et for stort hul eller et eller andet. Og så giver jeg op, mand. Altså, yeah. Jeg tror, at vi har meget lærer os to øh, også. af vores kære gæst i dag. Du har øh, Instagram-profilen og TikTok-profilen i det gule hus. Ja, det er rigtigt. Fordi at det er en bygning, som øh, er flot og gul udenpå modsat øh, måske, bygningen Christoffer... Øh. Ja, den er grib. <laughs> altså, flot og flot, det er måske lige så meget sagt. Den er i hvert fald gul. Ja. Vi, vi er faktisk lige ved at få renoveret facade, og det bliver, det bliver mm. meget godt. Fordi at det, der oh, er sådan en mærkelig akrylmaling udenpå lige nu, som, som virkelig trænger til... Maler de den? <laughs> nej, den har været malet. Det, okay. det skal sådan afsyres, og så er der sådan... Håber vi gule mursten så. Okay, så du bliver ved med Veldigvis, at bo i det Så hus. jeg kan, kan bevare mit... <laughs> instagram mit navn, ja. <laughs> Nå, sindssygt. Men der er simpelthen nogen, der har malet bygningen med akrylmaling. Yeah. Det er sådan et eller 80'er eller leven, Nå. Så det gjorde man den gang. Det er ikke rigtigt det man skal bruge, men Og nu skal vi. nu skal vi ikke give din adresse væk eller sådan noget, men det er i Indre København du bor, ikke? <laughs> ja, det er rigtigt. Okay, der har man simpelthen valgt at male en udendørsbygning med ja. akrylmaling. Simpelthen. Som man jo bruger til vægge. Ja, så den er meget skrigende gul, hvis øh, ja. <laughs> Men øh, ikke så længe nu. Så det er spændende. Hvad er altså, udover det? Hvad har du så gang i for tiden? Oha, altså jeg har gang i, øh, i en del forskellige projekter. Jeg har altid gang i sådan flere forskellige ting på én gang. Men lige nu der har jeg sådan, øh, ret meget gang i et køkkenrenoveringsprojekt, hvor jeg har sådan reddet en væg ned mellem mit lille bitte køkken og min, hvad man nok kan kalde, spisestue. Jeg har kun to værelser, men, øh, men det er sådan der, hvor mit spisebord står i hvert fald. <laughs> og så, øh, ja, så er jeg ved at bygge et køkken selv af IKEA-skuffemoduler, og så sådan laver jeg nogle løsninger selv med noget. MDF og ja, en masse fuge, og det er sådan, Det er meget spændende. Ja. Det er så vildt, du gør det der selv. Og du, du bliver ikke uh, tosset på uh, værktøjet? Åh, oh, det gør jeg. Nå, gør du det? Okay. det gør jeg. Oh, Det ja. du, hvad, hvad, hvad kan du finde på at gøre? Nu ved jeg godt, nu skal vi ikke. Men oh, altså, hvad hvad jeg kan jeg finde på at gøre? Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg kaster med tingene, eller sådan <laughs> på den måde sådan reagerer udad til. Men jeg kan godt blive sådan, ja, ligge det væk. Jeg tror, jeg plejer bare sådan, at, at gå en tur, drikke en kop kaffe, og så sige, okay, så prøver vi igen i morgen. Det er meget voksne, synes jeg. Det er psykologien der, der håndterer ja. det rigtig godt. Altså, jeg... det må, øh, altså, er det dagens første gode råd, nærmest, det, for, det der kan... kommer der? Hey, det er faktisk, altså, vi har været øh, 4-5 minutter, seks, I don't know, inde i, inde i radioprogrammet her, og der kommer allerede et vanvittigt godt råd. Hvis du står med en skruemaskine, og du er ved at kaste den igennem vinduet, så gå en, en, en, en god tur, få en kop kaffe, ja. og så prøv igen i morgen. Ja. Man kan sige, at det er måske meget godt råd, det der med, ja. at det er bare hjemme hos dig selv, så der ja. står ikke en kunde og bliver Nej. sur. Nej, ja, det er præcis. Det. Det er jeg det. tror, det er sådan det er min indstilling til tingene. Hvis jeg bliver sur på det, så lægger jeg det væk, og ofte så har jeg gang i flere forskellige ting. Så hvis jeg bliver sur på skruemaskinen, så går jeg i gang med noget andet. Altså sådan, hvis, jeg, hvis det lige den dag, jeg har sat af til det, så gør jeg bare noget andet, og så så plejer det at gå. Men jeg kender godt følelsen. Jeg vil sige, den bliver mindre, jo flere projekter man har lavet, man ved ligesom, at der kommer til at være noget, der går galt. <laughs> <laughs> det skal nok blive sur på et tidspunkt. Ja, det er fedt nok, det. Det er en vi, del er, vi af det. i det. Ja, okay, helt sikkert. Vi med det, ikke? Ja. Jeg, jeg så også en video, hvor din kat, Ja. <laughs> og hopper ned i noget maling, og så uh, løber videre. Ja. Og det, det, det, det ligner du også, du chillede ret godt med. Der var jeg også blevet sådan nej, nej, det er for helvede, man. Smider katten ud. <laughs> ja, ja. Ej, det, det er nogle, øh, nogle år siden efterhånden, men øh, det var den vanille killing, der øh, ja, det, var, det var lidt et projekt. Hvad hedder katten? Den hedder Molly. <laughs> Molly? <laughs> ja. Det er jo lidt et hundenavn. Ja, det er det der flere det? der har sagt til mig Undskyld, det her altid tænker over, ja, altså sådan ja det vidste nej, jeg ikke, da jeg da jeg at kalde den det, nej, det er, men der er flere der har sagt det. Det er fordi jeg selv har haft en hund hedder Molly. Ah okay. det, Jeg tror det er derfor, for. <laughs> der at de har også været de den der... der reklame fra øh, den gamle fabrik eller sådan noget, tror jeg hvor der var en hund der græd, eller sådan der var en hund der var helt trist, som blev kaldt Molly. Hvor de råbte efter hunden. Der, ja, det er kun reklamemanden. Jeg husker, at min, øh, huske. min store søster, hun, hun græd til den reklame. <laughs> det har været rimelig heftigt. Der var sådan en hund, der var helt ked af det. Og så kom den ind og fik marmelade. Det <laughs> lyder dramatisk. Ja, det kan være, at du skal give Molly derhjemme lidt marmelade. Ja, det kan være. Ja. <laughs> <laughs> det er perfekt. Altså... Øhm nu foregriber vi jo selvfølgelig øh, lidt, at vi skal tale om dig, og vi skal tale om indretning, og vi skal tale om Instagram, og vi skal tale om alle mulige ting. Men vi plejer jo lige at opsummere fra sidst jo, hvad vi, hvem vi, hvem, og hvad vi snakkede med, eller mm -hmm. hvad vi snakkede med, fordi det var Helen dem satiriker, og øh, jo både journalist og kunstner, og alle mulige crazy ting jo. Ja, 100 gange i i alle mulige ting. Ja, for fanden. Ja. Altså hun tegner jo både, og hun, øh, ja, hvad, hun laver satirer på P3, og hun har også været på P3-missionen, og de har været ude her i sommeren, og øh, hvad hedder det, sommeren 2023, og hvad skal man sige, missionerer for, at folk eller unge mennesker skal have et bedre sådan, socialt liv, og ikke være så ensomme, og så videre. Og så laver hun bare sindssygt mange ting jo. Der var gang i alt muligt jo. Fuldstændig, og det var jo faktisk også nærmest en af hendes første gode råd, som hun kom med. Det var det der med, vi snakkede lidt om hun kan man godt både være en satiriker og, og også en, øh, en tegner og en poet og sådan noget. Hun lavede mange ting. Og der var hun egentlig rimelig kold over for, at jamen, man laver bare det hele. Og hun havde lidt den samme tilgang til de forskellige ting, så når hun... Øh, lavede øh, videoer for eksempel på P3, så øh, hvis der var noget, der gik galt, eller hvis der var noget, der ikke lige var som det skulle, jamen så ovnede hun bare, at Hov, der er kommet en lille fejl, og så snakker hun videre i interviewet om det, og brugte det, og det samme, når hun tegner, hvis hun tegnede noget forkert, så hendes stil var meget sådan, at i stedet for at slette det og prøve at perfektionere det, så tegner hun ligesom videre på de, de fejl, der måtte opstå, og så sådan ovnede det. Ja, det synes jeg også er meget specielt. Det er der mange kunstnere, der siger, det. det sagde Matt faktisk også i vores, ja, det er jo så forrige eller i gang. Vi talte med, med kunstneren Matt eller Mathilde Diemann, som også var, havde den der øh, tankegang med det der, jamen hvis der sker en fejl, så vi videre med den. Og det er faktisk sådan lidt noget, jeg ikke, i hvert fald i sådan det, jeg har lavet af, hvad man måske ikke kan kalde kreativitet eller kunst, har arbejdet så meget med. Jeg går godt lide det sådan lidt rene linjer. Selvom jeg måske har lidt rodet hoved, så kan jeg godt lide... Det, det er måske faktisk derfor, at jeg godt kan lide rene linjer, og ja. det ude på papiret og sådan Men ja, Der tænker jeg også, at det kunne være interessant at høre dit perspektiv på Olivia faktisk, fordi der er det jo også, når det begynder at være sådan noget indretning, noget, hvor at det må jo gerne blive, som man havde tænkt på en eller anden måde, eller skal se clean og flot ud og sådan noget. Hvad gør du, hvis du laver en fejl, eller øh, maler forkert, eller et eller andet? Det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke sådan på den måde tænkt på at sådan inkorporere min fejl i mine projekter som, som noget, jeg ligesom vil åne på den måde. Jeg tror ikke, det er sådan noget, jeg har tænkt over på den måde. Jeg kan godt være sådan lidt perfektionistisk anlagt <går> og have sådan et, et ønske om, og at tingene de skal blive, som jeg gerne vil have det. Altså, jeg synes, jeg er blevet bedre til at sådan acceptere, at tingene ikke kommer til at blive perfekte, når jeg laver det selv, og at det på en eller anden måde er okay, at tingene er uperfekte. Og så tage det lidt, som det kommer, og jeg har jeg har nogle gange sådan skiftet retning fordi at ting ikke lige kunne blive som jeg havde, havde tænkt så det er da helt klart noget jeg i hvert fald tænker over ja, Jeg det. så også at du havde et var sofa du skulle lave ud af nogle klinker eller sådan noget, hvor du havde ja. den ene var, var flækket midt over ja. yeah. i processen og den limer du så og spartler lidt og sådan, uh, kører Precise. videre, yeah. i stedet for at købe en ny ja. er, er, det også sådan, er det fordi sådan jeg skal ikke til at købe en ny eller var det fordi sådan Nej, okay hey, det er okay vi, vi finder ud af det ja altså det er måske sådan lidt Altså, det er nok lidt begge dele. Altså, sådan, generelt så synes jeg ikke, at der er nogen grund til at købe noget nyt, hvis jeg ligesom kan få det til at fungere. Og, og jeg tror, noget af det, som jeg synes er fedt ved at sådan, bygge selv og lave ting selv, det er, at rigtig ofte så kan du rette op på, på langt det meste. Altså, der, der er ikke særlig meget, som sådan, fuge og spartel og lim ikke kan klare. Altså, sådan, man kommer nok til at kunne se <laughs> på en eller anden måde, at der er noget, der er gået galt. Men jeg synes ofte godt, at man kan sådan, skjule det ret meget og få et rigtig fint resultat alligevel. Det... det kan også være, at det kan hjælpe på, at man ikke får øh, rådt ja. og <laughs> Ja, helt sikkert. Altså, sådan, jeg synes, jeg synes, ja. at det er rart ved det, at man ved, okay, selvom at det lige går galt, jamen så, altså, så skal det nok gå, og så finder du en løsning. Altså, det tror jeg er meget sådan øh, af <laughs> min tilgang til det. Jeg tager det ikke så tungt, hvis det går galt. Jeg prøver i hvert fald ikke at tage det så tungt. Jeg kan godt blive rigtig irriteret også, men, men altså, jeg har altid fundet en løsning på det. Jeg har ikke været et sted, hvor jeg har lavet en fejl, der har været så stor, at jeg ikke har kunnet rette op på den endnu. Altså, Nogle tager det tungt, andre jeg tager det lettere. Okay. Nå, nej, nej, det synes jeg faktisk er et godt råd, det der med, yeah. det du lige sagde, det der, at og lim kan rette op på meget. Altså, yeah. Det skal jeg lige ned her yeah. lige i vores rundown, fordi det tror jeg, jeg bliver nødt til ligesom at mantra mig selv. Men det er ikke fordi, jeg skal ud i sådan nogle vilde nej. projekter, som du har været i, men jeg skal dog hænge nogle ting op. Og det kan godt være, at jeg smadrer <laughs> et eller andet. Men uh, nu ser vi. Vi skal også lige gennem de sidste to uh, gode råd, som hun kom med. Og det var lidt sjovt, lidt. jeg lige har lyst til at fremhæve her. Det var, øhm, at man skal udnytte lige nu, hvis man er POC eller POC, eller person of color, fordi det er Helena, altså hun er hvad skal man sige, halv, ja, halv dan eller hun er jo faktisk kurdisk dansker på en måde. Mm. Øh, hun sagde faktisk det der, jamen lige nu i den kreative branche, hvis du gerne vil lave noget kreativt, så prøv at udnytte det at du faktisk er det, Fordi så kan det være at du i hvert fald bliver set mere, for folk vil måske gerne have det der lille hvad skal man sige, kurdiske islet til deres redaktion eller til deres øh, reklamested, eller whatever det nu end er. Det er et lidt sjovt råd. Det er nok også lidt øh, upolitisk korrekt, men, men altså, hvis du sidder derude og tænker, at jeg kan ikke komme ind, fordi jeg kurder, så gør det. Ja, præcis. Og jeg tror måske, var det også lidt snakken omkring, at hun både at som kvinde, men også så som, som POC, at hun var sådan... Hvis man begynder at spekulere for meget i, om er jeg, fordi, jeg er her, øh, fordi jeg er den og den, hvor hun var sådan... Jamen, Læg det væk og være sådan, okay, jamen hvis det er en fordel, så kører vi med den. Altså, så, du, ja. Brug det. Ja, brug det. Brug det til de fordele. Mm. Og så lige det sidste, inden vi skal høre lidt uh, musik, så havde hun uh, et godt råd, og det er kunstterapi og terapi. Tegning, det gør hun gik hun meget op i. Og det der med at tegne og sidde ned og faktisk fordybe sig i noget, det var uh, ekstremt vigtigt for hende. Og det synes jeg bare er et godt råd. Og det er også måske et godt råd at give sig selv lov til, faktisk tegne, eller sætte sig ned og bruge tid på tingene, som for eksempel at, at bygge det der bord, eller male det der bord, eller lave det der køkken. Måske lidt et større projekt, men så husk ja. på, at hvis du gør det i dit tempo, og sådan noget, så kan det, være, kan det være lidt meditativt, på en måde. Ja, det er det, og at, at hun prøvede ligesom også at glemme lidt, at selvom at det skal blive til et værk, måske, og der, at det kan være, at der er nogle mennesker, der skal se det her, og sådan noget, så, så var det sådan processen i det også, ikke? At hun snakkede ja. om, at sådan, okay, altså og sætte sig at tegne, at sætte sig at få gjort det der, det var, det var det vigtige. Ikke at resultatet blev godt. Vi skal snakke meget mere om kreativitet på den anden side af noget karkinast. Gør som en køtter, kæntet ør, frisk fedt. Nyklippet klør, du får et flat dæk. Sover på kændstenen ved caféen. Løber for sletten i Du lytter til med noget på spil, sæson 4. Vi har Olivia Thorborg Frost, a.k.a. i det gule hus, på Instagram i studiet. Vi skal snakke om indretning, vi skal snakke om uh, DIY, do-it-yourself-projekter. Vi skal bare snakke om uh, kreativitet. Og uh, hvis vi ikke finder på noget kreativt at snakke om, så, så skal det nok gå alligevel, tænker jeg. Olivia, vi vil jo gerne sådan lige kende eller lære dig at kende lidt bedre i, ja. og også, hvad skal man sige, hvorfor er du begyndte at lave de her ting, mm. som du er. Men hvis du skulle svare på spørgsmålet, hvem er Olivia Frost, hvad vil du så sige der? Ja, det er jo et øh, godt spørgsmål. Altså, jeg vil jo nok lave øh, klassikeren og sige, at, øh, hvad jeg hedder, at jeg hedder Olivia Trorborg Frost, ja, og så sige, at jeg er 24 år gammel og læser psykologi på Københavns Universitet arbejder i psykiatrien, og så ja måske, at jeg har en lille lejlighed, hvor jeg laver nogle projekter, som jeg deler på Instagram og TikTok. Ja du deler dem jo ikke bare på Instagram. Nej. Fordi du har vel været, du har jo næsten 42.000 følgere. Ja. Altså, sådan, det er jo, i, i vores dag i hvert fald, så er det jo, så er det jo faktisk en eller anden form for kapital. Ja. Altså, det er jo nærmest noget man kan købe ting for jo. Hey, jeg har 42.000 følgere på, øh, på Instagram. Kan jeg få den her dig? Altså, jeg ved ikke. Men, men øhm, hvis vi bare lige skal starte her fra starten, så, så tager vi det med Instagram øh, tilbage. Ja. Må du sige, hvad du laver i psykiatrien? Eller sådan, hvad du beskæftiger dig med? Uh, godt spørgsmål. Altså, det tror jeg egentlig godt, jeg må. Ja. Altså, jeg arbejder i en forskningsenhed ja. på et, en del af psykiatrien, der hedder Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Det er sådan en psykoterapeutisk klinik, som er en del af Region Hovedstaden Psykiatrien. Hvorfor blev du psykologistuderende? <laughs> altså, jeg tror altid, at sådan, mental sundhed og trivsel og... Menneskelig adfærd har interesseret mig ret meget på en eller anden måde. Og så har jeg ja, jo ligesom rigtig mange andre unge igennem folkeskolen og efterskolen og gymnasiet været igennem den der mølle med uddannelsesguiden og ligesom at skulle finde ud af, hvordan det kunne blive til, til noget, som jeg kunne have lyst til at lave. Og efter et stykke tid, så tror jeg, det gik op for mig, at det var psykologi, jeg gerne ville læse. Altså da jeg var lidt yngre, ville jeg faktisk gerne læse til indretningsarkitekt og på designskolen. Så jeg har helt klart ja, okay. også haft den, ja. <laughs> den del af af mine interesser op at vende. Men, øh, men jeg endte med at, at gå med psykologien, som min sådan, uddannelsesvalg er. Og var det sådan, hvad kan man kalde det, en rationel årsag? Altså sådan noget med, at du tænkte, det her er det job, der er behov for i fremtiden. Altså tænkte du så langt allerede dengang? Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Nej, Nej. det gjorde jeg ikke. Men det er meget sjovt, altså, fordi at jeg synes ofte, når jeg sådan viser min profil, eller folk ser min Instagram-profil, og hvad jeg laver og sådan noget, så det er det de, en af de første ting, jeg hører, det er det der med, læser du ikke det forkerte? Skulle du ikke være blevet håndværker? Eller skulle du ikke have læst til indretningsarkitekt? Eller skulle du ikke have gjort et eller andet andet? Som om, at der er sådan en meget øh, mistro omkring, at, at man ligesom eller sådan, de, folk tænker som udgangspunkt, at jeg må have valgt forkert. Mm. <laughs> øh, fordi at, at jeg bruger så meget tid på de her øh, projekter men altså sådan, for mig, så tror jeg bare, det er meget naturligt. Altså, jeg er, sådan, jeg er, er, er virkelig glad for begge ting, og begge dele er noget, der sådan, fylder i min dagligdag, og noget, som jeg virkelig gerne vil sådan, beskæftige mig med i mit liv. Så, så det er ikke, fordi jeg sådan, på den måde har følt, at jeg har valgt det fra øh, ved at vælge psykoterapi. ikke, til. Nej. <laughs> Nej. Og du er glad for det sted, du er der? Er det også sådan et sted, nu ved jeg selvfølgelig ikke 100 hvad det er, der er der? der, er der men det er psykoterapi ja. Kan, ja. Du, kan du lige prøve at give os et indsigt i, hvad man laver som det? Jeg er, jo ikke, altså jeg er stadig studerende, så yeah. jeg har ikke sådan selv patienter eller sådan laver psykoterapi. Så jeg, jeg er bare ansat i forskningsenheden, hvor jeg hjælper til med nogle administrative opgaver. Men psykoterapi, det er jo sådan, som så man kender det, en helt almindelig sådan, terapi, hvor en psykolog sidder og hjælper en patient eller en klient med en bestemt problematik. Okay. Og i psykiatrien så er det jo primært det op på diagnoser og forskellige problematikker på den måde. Og så er det jo psykologer, der er specialiseret inden for det område. Ja, yeah. Ja. Og hvis nu tager jeg bare lige helt baggrunden her. dine ja. <laughs> forældre, er, er de sådan nogle kreative mennesker? Er, har du fået noget af det der derfra, <laughs> eller hvor, hvor kommer det der kreative islet fra? Altså mine forældre er begge to pædagoger, <laughs> så det er ikke fordi, de sådan på den måde... Der er øhm... også noget klippe klistre og lidt forskelligt <laughs> det der, er der ikke det ikke Altså min kæreste er pædagog, eller tidligere pædagog, så... Ja, ja. altså jeg vil sige, at begge mine forældre er sådan ret handige, og jeg har da helt klart altså sådan, lært det basics hjemmefra, og... Min mor har altid sådan hjulpet mig med at sætte hylder op og malet og jeg har skiftet mit tapet og gjort alle mulige ting på mit teenageværelse også, så det, det er bestemt noget, jeg har gjort, men altså ikke i, sådan, i den grad, som jeg har gjort øh, nu. Det er nok primært noget, der sådan er kommet til mig, efter at jeg er blevet hjemmefra og har, har fået en, en lejlighed, der virkelig sådan, øh, trængte til, at der var nogen, der, der gjorde det. Okay. <laughs> ja. Er det det, der sparker øh, gang i tingene også, at den der lejlighed, at det var sådan, okay, den, den trænger fandme, og så begynder den der kreative del at øh, tage fat i dig? <laughs> altså, hvorfor har du ikke bare renoveret den der lejlighed helt almindeligt? Hvor, hvad, hvad gør, at det lige pludselig skulle se sådan ud, og det skulle filmes og sådan noget? Hvad, hvad skete der der? Ja, yeah. altså jeg tror, det har været flere ting. Altså sådan, som udgangspunkt, så har jeg, jeg tror altid, jeg har været kreativ og tegnet og malet og, og lavet alle mulige kreative ting. Og jeg har også faktisk, siden jeg var barn, været ret interesseret i boligindretning på, på en eller anden måde, selvom jeg ved godt, det lyder lidt, lidt mærkeligt. Men jeg, jeg sad faktisk og læste i min mors boligmagasiner som barn og elskede at være i IKEA og rygge rundt på mit værelse og sådan noget. Så det er altid noget, der har sådan optaget mig på en eller anden måde. Og så tror jeg, at det, jeg tror, det sådan en har taget lidt det andet. Altså, sådan, jeg har, har lavet lidt sådan, mindre projekter før i tiden, og så, øh, så blev, var jeg så heldig at overtage den her lejlighed i 2020, som bare ikke havde været sat i stand siden 80'erne, og virkelig sådan var i dårlig stand. Og jeg kunne knapt nok købe lejligheden. Så, altså, sådan, da jeg så først havde købt den, så havde jeg jo ikke nogen penge til at, altså <laughs> at sætte den i stand for, så jeg, sådan, jeg, ja, jeg fik et eller jeg arbejdede røvnede bukserne på mit tjener arbejde og tjene sådan noget 15.000 kroner i løbet af sommerferien, kan jeg huske. Og så var jeg sådan, Om, det, det er det, jeg har til at flytte og sætte i stand for. Og det kan man jo ikke altså sådan, det kan man jo Ikke, sætte en, altså, ikke en, nej, en hel noget nej, nej, nej. nej, præcis. Så jeg, jeg tror bare, jeg var sådan rimelig indstillet på, at enten, enten så skulle jeg gøre det hele sådan lidt overfladisk, og så måtte jeg bare sådan tage det lidt, som det kommer, og eller så måtte jeg tage én ting af gangen. Og det er faktisk det, jeg har gjort. Altså så har jeg... Sådan der, okay, men hvad, hvad er det vigtigste? Og det vigtigste, da jeg flyttede ind, det var selvfølgelig, at jeg skulle have en flyttebil og lige sådan et par nye møbler, så jeg kunne, altså, lige kunne klare mig sådan med the basics. Og så startede jeg med at, at lave en indbygget seng, som, øhm, som var sådan mit første sådan store projekt. Den byggede jeg sammen med min mor, fordi at der var lige sådan et perfekt indhak <går> i lejligheden, hvor at jeg tænkte, at der skulle være sådan en. Og så startede jeg med det, og så var jeg sådan, okay... Det var, altså, det var ikke, fordi det var nemt, men det kunne godt lade sig gøre, og jeg var sådan virkelig glad for den der seng bagefter, fordi det bare giver en helt bestemt følelse, når man har lavet det selv. Men, ikke? men filmede du den allerførste gang? Nej, nej, nej det, okay. gjorde jeg ikke. det gjorde jeg ikke. Jeg har et par billeder fra processen, fordi min mor har insisteret, men, øh, men jeg har ikke sådan filmet det overhovedet. Det er noget, der er kommet sådan senere. Jamen, hvad er det, der, hvornår er det, at du begynder sådan at være sådan, okay, det her det skal jeg dele med andre? den ja. hele den del af at lave den der lejlighed og, og begynde at være content creator. Hvordan skete det? Jamen, altså, jeg tror, at altså, jeg overtog lejligheden i sommerferien 2020, og så vidt jeg husker, så startede jeg min Instagram-profil i foråret, eller sådan februar 2021, så det var sådan omkring et halvt år efter. Så jeg tror, det var sådan efter, at jeg havde lavet et par projekter, og så var jeg sådan... Jeg synes selv at det var ret fedt, det jeg lavede, jo. jeg synes jo det var ret sjovt. Og jeg havde set så mange andre lave sådan fede ting på Instagram, og så tænkte jeg, nå, nu kunne jeg lige prøve at bare lave en lille profil. Og til starten med var det bare sådan, det var ikke fordi det var anonymt, men det var ikke fordi jeg på den måde delt ud af, okay, men det her det er mig. Og altså sådan på den måde så jeg, jeg tænkte bare sådan, det var egentlig bare for at, at vise, hvad jeg ligesom havde lavet, og for ligesom at, at skrive til nogle af de andre boligprofiler og være sådan, nå hej, hey, hvor fedt, og hvordan har I gjort det? Og for ligesom at have sådan et, et eller andet forum, hvor jeg kunne del ud af det, og kunne snakke med nogle andre. Så det var egentlig sådan det, der startede det, og så, så har det ene lidt taget det andet, og nu laver jeg det her. Så det var egentlig sådan lidt en samling af både sådan lidt lidt nød, altså sådan noget, ja. at, jeg har så ikke tænkt. nogen fucking penge. Ja. Jeg gætter på, at du også måske var på SU på det ja. tidspunkt, eller sådan noget. Ja, okay. Ja. Jeg har ikke nogen penge, og du ved, jeg skal flytte ind i den her lejlighed, og den er grim. Ja. ja. Og så sådan, du ved... Så, og, så, og så ligesom sådan, måske, det er der jo måske faktisk mange, der gør, jeg er også, der er også folk, der sådan bygger huse, så laver de en Instagram-profil til deres hus, altså ja. projektet, og sådan, så man kan følge med og sådan noget. Så det var, egentlig bare lige for, måske, var det for ligesom at vise frem, altså sådan, hey, jeg laver det her, bare lige følge med øh, i min proces, eller? Ja, altså det var det jo nok. Det var jo for, sådan, for at vise, hvad jeg lavede, ikke? Ja. Altså for ligesom at, at prøve at se, jamen hvad, hvad kan det? Altså sådan, giver det mig noget at og, og vise det frem? Giver det mig noget og tage de her billeder, og altså, hvad er responsen på det? Så jeg tror, egentlig var det bare sådan lidt et, et forsøg. Altså, det var bare for ligesom at se, hvad det, sure. hvad det gav. Og så fandt jeg bare ud af, at jeg synes, det var vildt fedt, og det var rigtig fedt det der med at kunne skrive med nogle andre også. Altså, det der er så mega fedt ved Instagram, det er jo, at når man har sådan en niche profil, som jeg har, så er der jo de folk, der følger en, det er jo nogen, der synes lige præcis det samme, som en selv er fedt. Mm. Så det er jo sådan en, en rigtig god måde at skrive med alle mulige andre på, at komme i kontakt med andre mennesker, som også bare synes det, Lige præcis det samme som en selv er fedt. Så det var bare sådan en rigtig god måde at komme i kontakt med, med folk, som kan lide det samme. Det er jo ikke sådan nødvendigvis fordi, at alle de folk, man møder i sin hverdag, synes lige præcis, det er fedt. Så, så jeg synes bare, det var sådan en vildt god måde at møde nogle andre på. Og mm. Ja, det fandt jeg bare ud af. Det var lidt venner. Ja, ja. <laughs> altså sådan Nå, sig, noget ja, ja. ja. Jamen det er jo udeladende sådan et netværk ikke? Ja, altså sådan af folk, så man bare sådan så ligger man et eller andet billede op af her på Løbemarket, og så er folk bare sådan, ej fucker fedt, ej og hvorfor købte du ikke den? Og hvor man bare sådan, uuu, uh, jeg kan også kan ikke være på Løbemarket. Det var <laughs> det er, sådan, det er bare vildt fedt, altså sådan. Nice. Endelig nogen, der gider høre om, hvad jeg har fundet. <laughs> så, sådan, det var ja. Det. Nice. <laughs> jeg synes, der ligger også noget noget fedt i det der med at kreativitet, at det er som om, at man gerne vil dele kreativitet. At sådan, yeah. at når man skaber noget, så altså man kan jo skabe det for sig selv, men der, der ligger altid et eller andet i, at sådan, der er nogle andre ligesindede, der også kan se det her. Ja, yeah, også det der med sådan... Det, nu siger du det der med loppefund. Det, synes jeg, det tror jeg nærmest er sådan en urting. Så prøv lige at se, hvad jeg har fundet. Ja. Den her helt vildt mærkelige tallerken på hånden, som er gået i stykker. Eller sådan. Altså, det kender jeg også for mig selv. Det der, ved du, sådan, hvad den har kostet ja. en gang? fra ja. manden, han sagde, at det faktisk har kostet 750 kroner? Nej, men det, det er faktisk sjovt det der, fordi jeg ved ikke, om du har det sådan. Jeg kan lige prøve at teste den af på jer. Men når jeg for eksempel går i en genbrugsbutik, mm -hmm. så tænker jeg... Ja, så kan det være, at jeg leder efter. Nogle gange har det været sådan helt praktisk. Det kan være, at I har en østehøvel, yeah. så går jeg lige ind og prøver at finde en ostehøvel. Så nogle gange så er jeg kommet ud med en vase og tre yeah. par bukser og alt muligt, og det gør bare at mit hjem bliver sådan lidt kluttert nogle gange. For, sådan, for jeg skal ikke bruge de der bukser jo. Så er jeg nødt til, at til rådet kurs igen. Har I det? Har I, nu kan jeg lige prøve mig i morgen. Har du også sådan eller? Jeg har i hvert fald det der med, at der opstår en masse behov. Altså, ja. vi var også i forbindelse med den her nye lille renovering akt gang. Var vi også ude i i noget genbrug og finde øh, ting og sager. Og når man står dernede, så er der lige pludselig alt muligt, der er mega fedt, Og så, åh, den er sgu da også fed, den er, den er da også nice, så og sådan... Der skal man lige, øh, du ved, have gjort det et par gange, det der med at komme hjem med alt muligt, og være sådan, åh, jeg skal jo ikke... Altså, det var ikke, det var ikke fedt i mit hjem, men det var rigtig fedt i butikken. Ja, ja, ja. Men det er jo noget af det skønne ved genbrug, det er jo, at man kan tillade sig at prøve nogle ting af, og måske købe noget, som er lidt mere funky, eller lidt mere anderledes, end man lige havde tænkt og oh, Case, jamen, så går du ned til Røde Kors med det igen, og så kan det være, at du finder noget nyt på hjemvejen. Altså, har, til... har du også gjort det der, altså, med at komme hjem med alt for meget? <laughs> altså, jeg vil sige, jeg er blevet ret god til, altså jeg ved efterhånden godt hvad det er for nogle ting jeg går efter, men jeg laver helt klart fejlkøb. Okay. Altså det, det gør jeg. Altså, sådan, jeg kan godt lide lidt forelsket i et eller andet nede i butikken og være sådan, at det der, vil være virkelig skønt, og så kommer jeg hjem. Og så, altså, så, var det ikke lige så fantastisk som jeg havde tænkt. Altså, jeg synes det er det der er sjovt ved det, altså det er, at man, man går lidt på, på sådan på en eller anden måde, Og så finder man alle mulige sjove ting. Og så er det jo sådan lidt cirkulært, så køber du noget, og hvis ikke at lige det var det, jamen så, så går du bare ned i Røde Kors igen, og så var det så var det. det. Altså sådan, så det synes jeg bare er meget sjovt. Altså sådan en ja. meget god måde at, at sådan have lidt mere frihed i, hvordan man indretter. Og, altså jeg er også sådan en, der godt kan lide at lave tingene om rigtig tit. Altså så jeg, ja. det er ikke alle mine ting, der er i mit hjem i særlig lang tid, så generelt <laughs> set så altså afleverer jeg også meget rød Røde Kors, og ja. skifter meget ud. Så jeg tager det ikke ja. så tungt. Altså sådan, jeg synes, det er, sådan, det er meget fedt det der med bare at sige, jamen, okay, jamen, hvis jeg kan lide den her i tre måneder, så, altså, så går jeg ned med den til Røde Kors igen. Altså sådan, det, det har jeg det, det egentlig sådan. Er det også derfor, du sådan faldt lidt over indretning? som sådan en, en, Det er jo blevet lidt en hobby jo, på en ja, måde jo. Altså, men også noget, som... Det er jo også blevet... Altså det er jo nærmest... Nu siger jeg, hvis folk, der maler et billede, er et, et værk, ikke? Men din lejlighed er nærmest blevet et værk. Ja, altså Og, og du deler kæmpe, frem det, ja. på en eller anden måde og viser de her ting. Er det også derfor, du synes, det er sjovt? Altså du ligesom kan prøve ting af og... Ja, fuldstændig. Ja. fuldstændig. Altså, sådan... Ja, altså jeg, jeg har jo altid været kreativ og været glad for sådan kreative projekter alle mulige altså på alle mulige forskellige måder og forskellige medier, eller hvad man kalder det. Øhm, så altså jeg ser da helt klart mit, min lejlighed som min kreativ legeplads, hvor jeg prøver ting af og laver projekter og laver om og maler. Og, altså sådan, så på den måde tror jeg ikke, det er så meget anderledes at, at lave boligprojekter, end det er at skrive en sang eller altså, male et billede eller et eller andet i den retning. Altså for mig er det 100% min, sådan min kreative... Legplads. Det, det vil jeg helt klart kalde det. Det, det er. Lige præcis det, du siger der, det tager jeg altså med hjem i dag. Det er lige <laughs> ned i lommen, og så bare lige, så husk på, Christopher, det. er en kreativ legeplads. Det er en <laughs> legeplads. Tænk på det næste gang, du skal sætte hylder op eller sådan noget. Altså, fordi nogle gange, det er jo, jeg tror, vi kommer til at vende tilbage det her igen og igen, men fordi nogle ja. gange så, så er det jo, altså det er jo hårdt fysisk ja, arbejde. Ja, det er det jo. Altså, det er det 100 Altså, har du også fanget dig i de der situationer, hvor at sådan, du, altså har du været ved at give op på nogle ting? Eller sådan? <laughs> ja, det har jeg. Okay. Altså, der har været nogle ting, hvor jeg har været sådan, okay, det her det går galt, eller det bliver ikke til noget. Altså, jeg finder altid ud af det i sidste ende, men, sådan, men det har jeg da helt klart. Men, altså sådan, men jeg synes, det er meget sjovt at høre om det her med, at I siger, at Ej, og så bliver man meget rigtig sur på det og sådan noget. Ja. Fordi at jeg, kan jo godt, altså jeg kender jo godt følelsen, men jeg synes også, det er lang tid siden, at jeg sådan rigtig har haft det sådan. Ja. Men jeg tror i virkeligheden, at det handler meget om, at altså når du skal lære at bygge eller lave noget, det er jo ikke anderledes, end det er at lære at spille guitar. Altså alt nyt er jo svært. Og hvis du ikke har brugt en boremaskine særlig mange gange, jamen så er det mega svært. Altså, sådan der, og, altså man, man lærer virkelig. Det? altså det? Men det tager noget tid at blive god til, og det tager noget tid at... Ja, det er rigtigt. Og man øver sig det? ved at uh, skulle hænge den der op, der bare skal sidde i skabet, ikke? Fuldstændig. Lige præcis. Det er jo et ret dårligt tidspunkt at øve sig med ja. Ja. <laughs> høre, vi øver os lige på noget uh, musik, og så er vi tilbage uh, hjemme lidt. Hvis man kunne. Drøm, på. Du lytter på med som om at... du til med noget på spil. det er Sæson 4. En sæson om kreativitet. Og vi har et kreativt menneske i studiet. Olivia også kendt som I det Gule Hus. Rigtig god til at indrette og DIY-projekte sig ud af alverdens ting. Vi har snakket lige før det her stykke musik om det her med, at det ikke er ikke permanent, når du har lavet noget om. Vi stod under, under det her nummer og snakkede lidt. Både Christoffer og jeg var meget sådan, nå, ja, man kan bare, man kan bare lave det om igen, hvis det ikke <laughs> er, det blev, som man gerne ville have det. Det er også det der igen med sådan. Det er måske også bare fordi, og det er der måske nogen derude, der kan tænke sådan, eller resonere lidt med, men jeg er nogle gange lidt sådan en kassetænker. Så tænker jeg, ja, nu har vi gjort det her, nu er det færdigt, nu er det videre til næste gang, så rører vi ikke ved det her længere. Hvor at det er jo ens hjem, skal man huske på. Det er i hvert fald, nu, nu, nu snakker jeg ud for det, jeg lige har lært de sidste 30 minutter. Sådan, det er jo ens hjem, skal man huske på, og det kan man jo egentlig godt udfolde sig. Hvis man er træt af noget, man må godt lave det om. Men... Måske det er også, fordi ja. for mange af så det er det lidt sådan, åh, oh, uh, i skulle og renovere, yeah. eller have yeah. spanden frem igen, eller et eller andet. Yeah. Og der, yeah. der, der, det thriver du måske egentlig mere i, at oh, altså, når du skal i gang med et eller andet, er det så sådan, glæder du dig til at skulle male køkkenlåger, eller det sådan, ja, det jeg vil det. gerne have det færdige resultat, og det er bare nederne at lave det. <laughs> Ej, det er da helt klart også for processen. Altså, jeg ja. glæder mig vildt meget til de projekter, jeg skal i gang med. Jeg gør det undervejs. Nogle gange synes at det er mega uoverskueligt, og trælser bare gerne vil være færdig, men altså, i mit hoved, der er jeg allerede tre projekter fremme, altså sådan, jeg har hele tiden et eller andet, jeg gerne vil lave, og har i nogle idéer om, og tanker om, hvordan jeg godt kunne tænke mig, at det næste skulle være, altså så, så helt klart, altså der er ikke noget, der er, er permanent i min lejlighed, jeg har lavet rigtig mange ting om, øhm, og det er jo også forskelligt hvad, altså jeg tror også, min lejlighed er ikke særlig stor, så det er også sådan meget forskelligt, hvad mine behov lige er, altså sådan min, min behov ændrer sig og der er det jo bare rigtig smart, at man bare kan gøre noget andet, hvis ikke lige man har brug for det der skab mere. Jamen, så kan du bygge et andet skab, eller lave noget andet, eller lave det om, eller male en anden farve. Eller, altså sådan, jeg mm. tror hele tiden, at jeg sådan, ja, laver et eller andet om. Mm. Øhm, yeah. Så der, der ser altid forskelligt ud i min lejlighed. Det, det, er sådan, det er aldrig den samme oplevelse at komme på besøg. Nu kan man sige, at det her segment vil vi nok gerne lære lidt om, hvordan du går til det med stil, mm. og hvor du får dine ting fra. Men, men hvis vi lige skal starte et sted i, i din lejlighed, mm. hvis vi lige skal dykke ned i noget, du laver nu, yeah. kan du så tage os igennem en proces, du er i nu? Hvad, hvad er du i lige nu? Jamen, altså jeg, lige nu er jeg i gang med at lave køkken. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og hvor er du hen i den proces? For tre timer siden, der stod jeg med hænderne nede i malerspanden og var ved at male køkkenlåger. Så, så det, er sådan, det er det store lige nu. Jeg har købt sådan et IKEA-køkken, og så har jeg, er jeg i gang med at sådan opdatere loverne med øh, nogle lister, som jeg har købt, og noget maling, og fuge, og spartel, og den slags, og nogle nye greb og sådan noget. Ja. Og der går vi jo allerede lidt ned i det, ikke? Fordi ja. du, du siger, du har købt i IKEA-køkken. Prøv lige ja. at sætte os ind i det. Altså, hvad, ja. hvad har du gjort der? Altså, sådan, jeg har egentlig bare været inde på, på IKEA's hjemmeside, og så har jeg bestilt... Nogle moduler, altså sådan Ikeas køkkener, de, de laver dem sådan i moduler, så du køber sådan et skab ad gangen. Og så kan du sådan set sætte det sammen, som du vil. Og så har jeg sådan... Altså, mit køkken er cirka 4 kvadratmeter stort. så eller Alright. stort. <laughs> det, det er meget smut. Så altså sådan Ikeas klassiske moduler kan ikke være i mit køkken. <laughs> de er sådan, Deres helt normale køkkenmoduler er sådan 60x60 centimeter, og det er, det er for stort. Altså det, okay, det vil ja. fylde hele... Hele rummet. <laughs> så jeg har faktisk købt deres smallere moduler. De har nogle, der er, jeg tror, de er 37 cm dybe. Og så har jeg sådan modificeret dem, sådan så at de passer til mit køkken, hvis det giver mening. Så har jeg sådan bygget en lille reol selv af nogle MDF-plader og sat en liste bag køkkenmodulerne, sådan så at jeg lige kan få en bordplade, der er 50 cm dyb, i stedet for 40 cm. Og sådan lavet nogle sådan lidt alternative løsninger, sådan så at det lige passede ind i. I mit køkken, ja. Og hele det her med, at du, du så øh, maler tingene ja. og øh, modificerer dem og styler det lidt anderledes og sådan noget. Altså, hvor får man inspirationen fra? Hvor finder man ud af sådan, <laughs> altså... Er det muligt? Det, ja, det er det her, jeg kan gøre ved det her. At man ikke bare kigger på den der IKEA-hjemside, og så er det, så er det sådan, sådan, det bliver, det. ikke? Altså, hvad gør du, hvis du sådan, okay, nu skal du i gang med nyt køkken? Jamen, altså, det er jo noget af det, som, altså, som, altså, som jeg synes er så fedt ved, ved lige præcis Instagram og Pinterest og nogle af de der sociale medier. Altså, Udover at jeg selv deler mine projekter, så er der jo sindssygt mange andre sådan, content creator derude, der deler deres projekter. Så der er simpelthen spandevis af god inspiration at hente og alle mulige andre mennesker, som har lavet super mange fede projekter. Så, altså, sådan, så ofte så går jeg ind, og så ser jeg, hvad andre har lavet, og ser, okay, det der det er meget fedt, det passer ikke lige ind i mit køkken. Og jeg kunne godt lide en lidt anden liste eller en lidt anden farve, men... Konceptet er fedt, og så arbejder jeg sådan lidt ud fra det og bliver inspireret af, hvad, hvad andre laver. Altså, sådan, det, er jo, det er ret meget op i tiden, synes jeg, altså, det her med at sådan, lave sådan nogle IKEA-hacks og mm. lige sådan, modificere tingene lidt. Og sådan noget. Så, sådan, jeg synes, der er vildt mange derude, der laver nogle virkelig fede løsninger. Så, øh, ja. Ja, så, sådan, jeg, jeg, jeg bruger det vildt meget selv til at finde ja. inspiration. Altså så det er ja. simpelthen sådan noget med at finde ud af, okay, der er nogen her der har gjort det her med den her liste. Mm. Okay, men så er der nogen her der har gjort det her herover og så prøver du ligesom at samle det til sådan en eller anden lille opskrift, du selv bygger <laughs> eller. Ja, så prøver jeg mig frem, ikke? Altså så, så prøver jeg noget af og så køber jeg nogle lister og så prøver jeg lige noget på og siger, okay, så det er fedt ud, og nej, okay, det gør det ikke og så laver jeg det om og så prøver jeg noget andet og så det er meget sådan lidt trial and error, så prøver jeg mig frem, ligesom ja. hvis man laver alle mulige andre ting tænker jeg også, altså, ja. eller hvis man skriver en sang. Så bliver du inspireret af nogle andre, der laver en, har lavet en anden sang, og tænker, okay, det lyder meget fedt, det her beat, det er meget cool, jeg kunne godt lave noget lignende, og så gør du lige det, og bliver lidt inspireret, hister her, og så laver du din egen sang, ikke? Jeg tror, så synes, det er det, der også er udfordringen for, <laughs> for undertegner, og måske rigtig mange også, det er det der, at boligindretningen må godt være trial and error. Fordi, altså, jeg tror. Jeg har i hvert fald meget sådan der, at nu skal jeg male det her, det, jeg skal finde den perfekte farve, <laughs> ja. det skal males, og så gider jeg ikke mere, at du ved... Du ved øh, at det blev forkert, eller at, ej, den skulle ikke have hængt der, den der hylde, det var jo ikke fedt, eller et Nej. eller andet. Altså, Arh. Nå, men det er jo også, det er jo faktisk ret spændende at dykke ned i det her med, mm. det der med trial and error, fordi er der så nogle ting i dit køkken, som også er, er så thriftet, altså fundet i genbrugsbutikker, eller er det et andet sted i dit hjem, der har fundet noget der, eller? Altså, jeg har købt nogle af mine hårde brugt på DBA. Ja men altså, sådan, det er ikke fordi jeg har købt lister eller byggematerialer jeg har ikke sådan, fundet nogen byggematerialer i, i genbrugsbutikker <laughs> så umuligt altså at køkken ja. er jo rimelig meget sådan mest træ og ja. spartel og fugle og sådan noget. så noget så det er ikke så meget der jeg sådan, har, har lavet noget sådan, med genbrug men altså, det er mere sådan, måske selve altså, sådan nips og ja tekstiler og sådan lidt lidt hygge. Ja. Øh, det er ikke sådan det er noget jeg bruger så meget i mine sådan, projekter men jeg har købt sådan, min, både min opvaskemaskine og mit komfur har jeg købt brugt så simpelthen sørge for, at, at i hvert fald holde omkostningerne nede der måske. Ja. Ikke? Ja. ja, helt sikkert. Man kan sige, at i byggerprojekter er, altså, er det jo helt klart en måde at holde omkostningerne nede på, det er jo altså, at gøre det selv. Altså, sådan, det er jo håndvakkerregningerne, man kan, man kan spare mange penge på, i hvert fald min. Og nu er jeg jo æ, gammel <laughs> sælger ja. så hvad har du købt? Øh, opvaskmaskiner eller hvad, hvad, hvad for noget har du? Altså, hvad, hvad Hvidvar, jeg har købt? Åh, ja. oh, det, det kan jeg simpelthen. Jeg, simpelthen. Jo, det kan jeg har jo, købt bare, sådan havde et smæk-kåkblad. Smæk, smæk, øhm, okay, ja. Simpelthen, det er, sådan, det er bare fordi, det var småt, der er to plus, ja. det passer til, <laughs> til min lille bitte... Øh... Smæk laver også de her køleskabe. Ja. som er de der retro-normer. Yeah, ja, de er også ret flotte. Ja. Ja. Det, er ikke sådan et, det er bare sådan et uh, lille rustfrit stål, gasplus. Okay. Og så uh, har jeg købt sådan et integreret køleskab. Det har jeg købt for nyt, fordi det skulle lige passe ind i skabet. Selvfølgelig. Ja. Men okay, hvis man så rykker det videre fra køkkenet, altså ja. der ser du, der, der er det meget spartel, fuge, hmm. og du ved, det er måske sådan lidt mere sådan en-til-en-agtigt. Hvis ja. du så altså sådan kigger rundt i dit hjem og i din lejlighed, sådan, hvad, hvad er der så for eksempel der, hvor du finder genbrug? Altså, hvor ja. er det der, hvor du finder mest Rigtig mange af mine sådan, designermøbler og den slags har jeg fundet brugt. Altså, jeg er meget sådan, øh, stor fan af at sætte sådan nogle annonceagenter på sådan, Facebook Marketplace og DBA og sådan noget, hvis der er noget noget specifikt, jeg gerne vil have. Jeg kan godt være sådan en, der sådan forelsker mig i et eller andet møbel, som jeg har set et eller andet sted, og være sådan, at det der, det skal jeg have. Og så er det bare ikke til at få nogen steder, så altså et eller andet dansk design eller et eller andet. Og så kan man sådan sætte sådan en, sådan en lille notifikationsagent, det hedder bare en annonceagent, hvor du så skriver navnet på det møbel, du gerne vil have, og så... Øh, dukker det op. Altså sådan for eksempel mm. har jeg købt min Y-stol på, på DBA, sådan relativt billigt i forhold til, hvad de, hvad de koster. Så vil jeg bare virkelig gerne have dem, men jeg havde ikke råd til at købe dem sådan fra nye. Og så, sådan, så hver gang, at der kommer en annonce, hvor der står Y-stol, så får du notifikation, og så kan, jeg sådan, kan man gå ind og kigge lige hurtigt om, om det lige var det, man vil have. Og er det på DBA eller Facebook Marketplace, ja. eller er alle steder, du kan finde. altså. Ja, altså, sådan, jeg satte, altså, da jeg skulle have y for eksempel, der satte jeg en så både på Marketplace og på, på DBA. Okay, og så, det er så er det sådan mm. ja det er ret smart. For så kan man, altså sådan, så nogle gange, så har det taget mig ret lang tid at finde et eller andet specifikt, ikke? Så, men så lige pludselig så er det der bare, så er det bare med at slå til og sige, så tager jeg den. Så kan man sådan spare nogle penge der. Så det synes jeg er ret fedt. Og i forhold til sådan at gå på sådan genbrugsjagt, så tror jeg mest, det er altså nips og vaser og kopper og og Alle sådan nogle, sådan nogle ting, som jeg synes sådan gør, gør et hjem personligt på en eller anden måde. Ikke? Så det har jeg købt rigtig meget af brugt. Hvad så, når, ja. når tingene ikke bliver, som det skulle? Så de der lister, øh, du sat på <laughs> den der et eller andet, ja, det blev fremt ja. eller sådan... Ja. Altså, Bruger du så det igen på en anden måde? Eller sådan? For der vil jeg også være bange for, at oh har... altså det var 500 kroner. Ja, altså så har du købt alt muligt ind til ja. at lave et eller andet en radiatorskjuler, så får du bygget den grimt. Ja. <laughs> Hvad så bygger du? Kan man bare bygge den om? Eller? Altså ja, det kan du godt. Altså sådan, jeg synes rigtig ofte, så, så finder jeg ud af det. Altså, sådan, hvis, altså hvis, hvis ikke at det er blevet godt, jamen, så skiller jeg det ad, og så prøver jeg igen. Og nogle gange så er der jo noget spild og nogle ting, man, man har købt, hvor man er sådan, okay, fuck det, det, det går ikke. Altså, så, må jeg, så må jeg smide det ud, altså, hvis, hvis jeg har fået ødelagt et eller andet, eller skåret noget skævt eller et eller andet. Så der er helt klart noget spild og nogle penge, man, <laughs> man mister. Mm. Altså, men jeg tror, i det lange løb, så har jeg, jeg sted, jeg har sparet relativt meget på at gøre det på den måde. Så altså, jo, det er jo, en, det er jo en risiko, men jeg synes ikke, at det sådan er, er voldsomt. Altså, ofte så er det jo ikke hele dit møbel, du, mm -hmm. du laver noget galt med, så er det en, en lille del, en liste, du knækker, eller et eller andet, der lige sådan går galt. Så altså ja, der er, der er lidt spild, og der er lidt, lidt ting, der går galt, men sådan, ofte synes jeg, man kan rette op på det. Og der, der holder så omkostningerne nede ved ja. meget og gøre det også i genbrug, når du så præcis. for eksempel skal finde y-stolen, så yeah. er et dyrt møbel jo. Ja, altså, ja, præcis. Eller jeg synes også du har medvirket af en artikel i Boligmagasinet, hvor yeah. du også snakker om Veners sofa og, og lidt forskellige. Ja, det er noget du af, <laughs> måske. Veners sofaen har jeg arvet. Okay. Ja, den øh, stod i mine bedste forældres hus, så øh, ja, okay. min mormor, hun skulle flytte. Der havde hun ikke plads til den mere, og så, øh, så arvede jeg den fra dem. Så okay. man må også gerne lige søge lidt ind i sine øh, sin bedsteforældre, fordi <laughs> ja. det, og det, det var faktisk lige noget, jeg kom i tanke om. Der. De har måske noget, der er blevet populært igen, men ja. som de synes er grimt nu. <laughs> Ej, men jeg har fundet så mange ting i min mormor og altså, Er det, det er rigt? rigtig? Vildt. Ja, rigtig, rigtig meget. <laughs> Nå. De har haft mange gode ting. Det kan godt være, at, øh, et kig værd. Altså, selvom det måske ikke er så yndigt, når man lige kommer ind, så kan der godt gemme sig mange skatte. Ja, <laughs> det, ja. det kan der helt klart. Det er, ja. det er et lille hack herfra, ja, faktisk, ja, ja. faktisk. vi måske lige har fået researchet lidt frem til. At... Ja. Men det er vel også det, der ender i røde kort. Fuldstændigt. Jeg var engang helt vild med sådan en jeg ved ikke, hvad stolen hedder, men bare sådan, den har bare sådan et... et polstrede sæde, og så en polstret ryg, og sådan sådan bare, og mørk træ, og bare sådan en helt simpel stol. Ja. Og det var simpelthen sådan nogle bedsteforældre, og forældre, de smed ud af angmas i 90'erne og sådan noget. Så her for et par år siden, da jeg flyttede ind i en anden lejlighed, så fandt jeg på stykker af dem der, det var vildt billigt, tror jeg, at jeg 50 kroner eller sådan noget, så det så bum, så havde jeg nogle ret vild stole, <laughs> faktisk, som jo holdt bedre end noget af alt det andet, man sådan kunne finde rundt omkring, synes jeg. Ja, det er også det, man får også nogle gange jo, altså noget sindssyg, lækker kvalitet og ja. en, altså en god stol eller en lækker sofa og sådan noget, som er langt bedre, end at man ender med det der sådan, ah, uh, og jeg, så tager jeg sgu lige den billige derfra ja. et eller andet, ikke? Har du, har du andre hacks? Altså nu siger du det der med annonceagenter. Ja. Yeah. Det er måske sådan, at man glemmer. Altså det, yeah. det, det er noget, jeg ikke lige altid er klar over når jeg leder efter ting, men det skal Nej. man huske på det der. Er der sådan nogle andre ting, du gør, som lige for at få nogle billige ting eller prøve at finde noget specielt? Altså jeg vil sige, når det handler om sådan designmøbler eller eller eller sådan helt specifikt, som jeg ligesom har sat mig for, at det vil jeg gerne have. Så er det helt klart sådan agenter jeg går til, og det her med at være sådan vær stedig. Lad være med at gå ud og købe det nyt, vent, tætter tiden, vær lidt tålmodig og prøv at, at leve med det, og så sige, okay, lige pludselig en dag dukker det op. Fordi det dukker op. Altså det dukker op på DBA, det gør det. Altså det gør det bare. <laughs> altså sådan der, alt kommer på bag på et eller andet tidspunkt. Ja. Altså sådan, du skal bare nogle gange tage det lang tid, og så er det så er det, det. Men altså sådan... Mange af de andre genbrugsfund, jeg laver, altså sådan, det tror jeg mere, altså, ja, altså alle de her små nips og sådan noget, så tror jeg i virkeligheden, at mit bedste sådan, hack eller tip, eller hvad jeg kan sige, det er sådan at gå lidt med hjertet på en eller anden måde. Det lyder sådan lidt, øh, lidt dumt at sige, men hvis du finder et eller andet, som du bare synes er, er virkelig sådan skønt og sjovt og sådan noget, så køb det, og hvis du bliver træt af det, så, så er det lige meget, altså så afleverer jeg det i Røde Kors igen. Og så tror jeg også, at det handler om at, at kigge lidt på materialer. Altså sådan, jeg synes ofte, at det kan være ret uoverskueligt at kigge på en eller anden sådan reol nede i rød Kors, eller nede i genbroen og være sådan okay, hvad er det at det her, der er fedt? Så kig efter noget lækkert lærtøj, eller kig efter noget flet, eller noget, hvor du tænker, okay, de her materialer har jeg set i, på Pinterest eller et eller andet boligmagasin, og tænker okay, men der er en lækker flet kurv der, og der er en flot keramikkop og et eller andet, som du synes ligesom ser lækkert ud, og så kig efter det. Så synes jeg ret hurtigt man kan sådan skavte ud og være sådan at okay der står noget lær derover, der står noget i flet der der står et eller andet sådan noget kunst i nogle flotte farver kig efter et eller andet sådan som, som på en eller anden måde springer i øjnene og så kan man ret hurtigt sådan lige altså synes jeg når man går ind i genmusebutikken jeg er tit ikke i genmusebutikkerne så længe altså fordi jeg kigger efter du nogle helt bestemte jamen det har jeg altså, ja. sådan, og jeg har nogle helt bestemte materialer ofte jeg kigger efter og så, så hvis jeg lige ser det så går jeg over og siger okay er det noget og hvis ikke det er det så går jeg videre. Det er hacks, <laughs> tips og tricks med Oliver Frost, uh, a.k.a. Det Gule Hus. Uh, vi er allerede lige uh, nået til nyhederne, men altså, uh, før nyhederne, så skal vi lige uh, høre lidt musik, og så er vi tilbage. Giv uh, Hæng på. Jeg, det største, baba, jeg, jeg kunne mærke med det samme, at du var helt speciel. Så første gang. Velkommen tilbage efter nyhederne, du lytter til med noget på spil på 24-7. Det er sæson 4, du lytter til. Det er episode 9. Vi er måske faktisk snart ved vejs ende. Altså, vi har faktisk aldrig dvalet ved, at vi var halvvejs eller tager fjerdedel hen ad vejen eller noget som helst. Men du lytter til episode 9 nu, og tak fordi du kom så langt. Ja, hvis du har hørt øh, alle episoder nu, så er du øh, en kæmpe change. Så er du en supertrooper, ja. som øh, Abba sang, tror det var. Eller, jeg ved ikke, var det det? Ja, jo, nækker. Det var Abba, der sang om, eller sang super trooper. Vi har jo lige ved stadigvæk i studiet. Hun er selvfølgelig en person, som... Øh jeg er jo ikke lever af at lave indretning, men har en rigtig stor Instagram, der hedder det gule hus, som er ved at blive renoveret, og vi håber på, at der er gulesten henne bagved, så hun <laughs> kan holde sit, sit Instagram handle. Men under uh, serious note, nu har vi talt om uh, både det der med at indrette, hvor får man sine ting fra, hvad er for nogle hacks, man måske kan gå efter, hvordan kan man holde nogle regninger nede, vi ved, hvem Olivia er, men vi skal også lige lidt mere ind på, hvad du ligesom bruger Instagram til, og måske også lige komme lidt ind på igen, hvorfor du startede, hvis man lige skal opsummere den. Altså, vi kan måske faktisk bare starte der. Altså, hvorfor var det nu lige, du begyndte at tage billeder og filme din proces med den her lejlighed? Det er et svært spørgsmål, fordi jeg har ikke sådan et entydigt svar. Altså, jeg tror, det var sådan en blanding mellem sådan en kærlighed til det, jeg lavede på en eller anden måde, at jeg bare synes, at det var virkelig sjovt, og jeg kunne se, at der var mange andre, der lavede det. og og lavede en masse fede ting, og så tænkte jeg, hmm, kunne jeg også det? Altså sådan, og så prøvede jeg det af, og så tror jeg, det var lidt også for at prøve at presse mine egne grænser. Altså jeg synes godt, det kan være mega grænseoverskridende, og, og sådan meget sådan out there på en eller anden måde, og, og lægge ting op på Instagram, og sige, her er jeg, og det her laver jeg på en eller anden måde. Så jeg tror også, det var sådan lidt et, en måde for mig at prøve at se, jamen, det her det kan jeg også, og jeg tør også godt at gøre noget selv på en eller anden måde. Ikke også, jeg tør også godt vise, at, at jeg og laver nogle fede ting, synes jeg selv. Og så må jeg jo se, om andre også synes det, og det er måske ikke så farligt på en eller anden måde. Ikke? Jeg tror, det var lidt det var, lidt en, det var lidt grænseoverskridende for mig, men altså, ja, i dag er jeg jo super glad for, at jeg, jeg gjorde det. Og du er jo, også, du er jo blevet ved, så også, ja. fordi hvordan var det i starten? Jeg tænker, at de første ti opslag, ja. der er vel ikke så mange, der Nej, ser sådan noget, når man går i gang med sådan noget der. altså ikke. Men hvad har hvad holdt fast i motivationen, og hvad, hvordan blev du ved? Og kunne du se, at det groede fra start af, eller...? Nej, altså det tog jo lidt tid, men altså igen, jeg tror også, at det har været... Altså jeg tror, at det, der har holdt fast i motivationen, det har jo nok bare været, at jeg er blevet ved med at have lyst til at lave de her lejlighedsprojekter. Og det er jo ikke sådan en... Jeg har jo ikke været drevet af at have en Instagram-profil. Det er jo ikke det, der har drevet mig, eller fået mig til at, at lave de her projekter, eller fået mig til at gøre de her ting. Det er jo nogle ting, jeg har gjort, uanset hvad. Og så har jeg jo bare blevet ved med at dele det. Det er jo bare det, der har ændret sig. Altså det er jo bare, at okay, nu har jeg, nu har jeg delt det, og så bliver jeg bare ligesom ved med det. Det er meget hyggeligt på en eller anden måde. Og selvom at der ikke har været særlig mange, der har fulgt med, så er der jo stadig nogen, der har fulgt med og været sådan, ej, hej, hey, det var mega fedt, og hey, og nu har jeg prøvet også at lave det her, og det var vildt fedt, og det gik godt. og Så bliver man glad for det på en eller anden måde, ikke? og så, så nå, det var der nogen, der synes det var meget fedt. Og så poster jeg lidt mere. <løbning> men man kan, man kan jo sige, altså, det er jo ikke bare folk, der synes, det er meget fedt. Fordi hvis man lige tager dit uh, hvad, det, det, det, det femte sidste opslag, du lavede, som var en video om dit køkken, så det har fået 6.000 likes. Altså det er jo, det er jo ikke bare lige her, hvem som helst, der har nej, det. Nå, men, nej, det og det er jo nemlig det, som mm. vi synes, der er så sjovt, fordi du siger til os, mm. det var egentlig mere for at Vise lidt frem og måske lige skabe et eller andet lille netværk af folk, der lige kunne følge med, og hvis der var lige en følger her, og der. Sikkert. Har du draget inspiration nogle steder fra, eller har du sådan lidt bare prøvet, lidt, lidt som du gjorde med køkkenet, altså trial and error, prøvet dig frem i forhold til Instagram og TikTok og sådan noget? Helt sikkert. Ja. Altså sådan, at tage billeder og klippe videoer sammen og alt sådan noget, det er jo en kreativ proces i sig selv, kan man sige. Så det har jeg også skulle lære. Altså så de første opslag, jeg lavede, var jo heller ikke særlig flotte eller gode, eller flot redigeret, eller noget som helst. Så det er jo også noget, jeg er blevet bedre til. Og har investeret et lidt bedre telefon med et lidt bedre kamera, og altså sådan gjort mig lidt mere umage på en eller anden måde, og det er jo også noget, jeg har skulle lære, helt klart. Er det learning by doing, eller har du også aktivt der prøvet at finde ud af sådan, hey, øh, video -redigerings hacks på YouTube eller hvad? <laughs> altså, jeg har ikke sådan set nogen sådan videoer om, ja. hvordan man kunne gøre det ordentligt, men jeg har sådan helt klart været inde og fået noget inspiration, altså sådan på TikTok og Instagram, og set, hvordan har andre redigeret deres videoer, hvordan hvordan er det at prøve mig lidt frem, nogle forskellige formater, og se, hvad, hvad har virket, hvad har ikke virket, hvad synes folk er fedt, ikke også? Altså sådan, så jeg har prøvet alle mulige forskellige ting af. Så jeg vil nok sige, at det har mest været trial and error, og så har jeg jo fået inspiration fra andre, og se, hvad de gør de, og så prøver jeg lidt at gøre det samme, ikke på en måde. jeg tænker, i, i den dag, vi er i nu, hvor, det meste indhold skal helst være video, ikke? for yeah. at, at klare sig godt og blive set og sådan noget. Ikke? Helt sikkert. Så det er ret vigtigt at lave videoer, selv, <laughs> ja. hvis man også har en TikTok-profil. Mm. Hvordan går man ligesom til det der med at lave video, uden det bliver sådan en orker, at sådan, jeg skal også filme det, jeg har jo bare <laughs> lyst til at uh, lave den her radiatorskjuler. Altså, er der nogle gode tips der til... Uh... Mm. Altså, ofte så sætter jeg bare mit kamera op. Altså, så sætter jeg bare min telefon op, og så filmer den, og så klipper jeg det sammen bagefter på en eller anden måde. Altså, så det er ikke, fordi jeg sådan, flytter særlig meget rundt på den, eller sådan, altså, den. jeg tænker ikke så meget over det, når jeg først har sat det op. Altså, jeg tror egentlig bare, jeg har gjort det til en vane, at når jeg ligesom laver noget, så tænker jeg, at jeg skal også lige huske at filme det, fordi jeg synes, det er vildt irriterende bagefter, hvis jeg ikke har gjort det. Så bliver jeg sådan, at oh, det kunne være fedt lige at filme det der, og så jeg tror bare, at altså nu, nu har jeg jo gjort det et stykke tid, og jeg har vendet mig lidt til, at det er meget rart at have. Og jeg har også filmet alle mulige ting, som jeg aldrig har brugt. Jeg har også været sådan, at okay, det blev ikke lige til noget, og så havde jeg ikke lige motivationen eller lyst, eller synes ikke lige, det var så fedt alligevel, og så blev det ikke lige til nogen videoer. Men, men jeg synes jo også, det er sjovt at lave videoerne. Altså, det er jo også noget, jeg er, sådan, er blevet glad for undervejs, og jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt at lave. Så det er også også altså noget, jeg nyder i det. Ja, fordi der er jo også et forhold mellem det der at gøre det for videoens skyld, mm. eller gøre det for din egen skyld. Ja, yeah, så altså, Er du på vej et sted hen, hvor du gør det mere for dig selv, eller mere for videoernes skyld? Altså, projekterne, tænker du? Ja. Yeah. Nej, altså, jeg laver det overhovedet ikke for videoernes skyld. Det gør jeg ikke. Altså, sådan, jeg tror, jeg havde lavet de her projekter, uanset om jeg havde filmet eller ej. Altså, det er bare noget, jeg sådan gør, fordi at det kan jeg lige så godt på en eller anden måde, og fordi folk synes, det er fedt, og jeg lærer også altså, sindssygt meget af det. Altså, når jeg en, sådan, en en video op, eller bare sådan en eller anden story... På Instagram, så får jeg jo sindssygt mange gode tips fra folk, der siger, hey, du kan også lige prøve at gøre sådan her, og ej, og jeg har haft rigtig god, god held med det her, og nogle gange har jeg købt noget maling, og så... Mælder folk simpelthen ind på den måde der? Fuldstændig. Okay. Fuldstændig, rigtig meget. Det også er kæmmehjelm. Også sådan i DM'erne eller bare lige i ja. kommentarerne eller se den her, eller primært i i DM faktisk altså okay. sådan, det der er ret mange der skriver altså sådan at hey, ej, og du kan også gøre sådan her altså sådan, så sent som i foregårs, tror jeg der sad jeg også sådan lag nogle videoer sådan altså, nogle stories op altså, det er meget niche, ikke også men hvor jeg sad og fugede <lød> <lød> nogle lower, og var sådan aja sådan du gør jeg lige sådan her og jeg dypper lige min finger i sæbevand, og så gør jeg lige sådan her så var der alle almindelige skraber aja du kan også bruge voldservietter og det er vildt smart og altså sådan nå okay og så var jeg nede i normalt og køb nogle voldservietter og nu det fungerer vildt godt altså, sådan, <lød> så jeg får også ret mange gode tips ikke også ja. og bare det der med nogen, der også lige er ved at lave love altså sådan, man bliver over over, hvor mange altså, mennesker, der også lige har gjort et eller andet. Eller, ja. altså, sådan, jeg overvejede at købe en maling, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad for en jeg skulle bruge. Og så var der en, der skrev sådan, nej her, kan du se et billede af lige den maling? Lige præcis den samme farve havde hun lige malet sin væg med. Og så var jeg sådan, okay, nå, fedt, du skulle lige se. Okay, det var faktisk også det, altså, sådan, jeg gerne ville have. Ikke? Altså, så der er, sådan, der er ret meget, sådan, altså, mange gode tips at hente. Altså, det, går også, det er også en, en kæmpe hjælp for mig, når hmm. jeg ligger noget op på en eller anden måde, ikke også? Altså, det er jo sådan, det er, igen, det er jo et netværk, altså sådan, og det der med at, at kunne spare med nogen. Ja, det er det, du vender meget tilbage til det der med, ja. med community, og det er også med mm -hmm. det, der allerede i starten, sådan okay, altså, ja. så var det måske ikke lige så mange, men at folk, sådan at det har været det, der har været for dig, at sådan okay, ja. laver et lille netværk her. Præcis, så. altså jeg tror ikke, det, altså, jo, det, det var nok i virkeligheden det, jeg havde tænkt men jeg tror ikke, jeg havde forestillet mig, at det ville være så, så stort, eller sådan, at der ville være så mange, der vil vende tilbage og skrive sådan nogle ting, Mm. og komme med gode tips, så det, det er nok noget, der er kommet lidt bag på mig. Men jeg vil sige, noget af det, som også har, sådan, altså har kommet lidt bag på mig, og som virkelig er begyndt at betyde ret meget for mig, det er, at sådan, på det seneste, når jeg har lavet nogle af de her videoer, så er der enormt mange, der har skrevet til mig og været sådan, hej, jeg øh, har aldrig prøvet at lave noget før, men efter at jeg har set din profil, så er jeg blevet super inspireret, og nu har jeg bygget den her øh, elkasseskjuler i min gang, og jeg vil bare sige tusind tak for inspirationen. Og, altså sådan nogle der beskeder får yeah, nice. jeg ret mange af, og det synes, jeg bare sådan, altså, det synes jeg er enormt givende for mig på en eller anden måde, at jeg ligesom kan se, at det jeg laver, rent faktisk gør en forskel for nogle andre og inspirerer nogle andre, specielt unge kvinder til at gøre noget selv og, og turkaste sig ud i og... At lave noget, uden at, at være bange for, at det går galt og, og kunne rette op på det og sådan nogle ting. Jeg synes bare, det er sådan... Jeg vil sige, er jeg, jeg sådan... er en voksen mand, og jeg blev altså også inspireret af at øh, se din TikTok-profil. Og, og og det var tilgangen med, at det er meget DIY, og yeah. at det er meget sådan, jeg bygger lige det her. Yeah. Altså det, det synes jeg var mega sejt at se, hvordan at du... Okay, jeg river lige den her væg, ned selv og sådan... Altså yeah. at du går til det, og så som du har lært os i dag, at det kan jo laves om, hvis det, yeah. hvis det går galt. Kan, væg, kan, jeg, kan jeg, okay. Det er også rigtig, rigtig sindssygt at lige sætte en væg op igen. Ikke? Men okay, nej, jeg forstår. Det var, også, det var mere bare en, en, en lille for en. Men, men hvor finder du det der mod, både til at lægge det ud på internettet, som jo faktisk har givet gavn, det har skabt et netværk. Altså jeg synes, det er faktisk mm. lidt et interessant lille studie i det der med, om mm. det er lige så stort i andre kreative communities og hjælpe hinanden på den måde. Mm. Det gad jeg godt videre, om det var for malere, eller for, altså nu tænker yeah. jeg kunst, kunstmalere, men, men eller for musikere, eller sådan Hey, du kan også lige bruge tweet sådan her, eller du kan gøre sådan der. Sådan. Det, det tror jeg sgu ikke, det er. Jeg Nej. tror måske, det er mere <laughs> bo, altså sådan, de der brugbare ting. Mm. Altså det, som folk måske mener, er mere noget, de selv vil kunne gøre. Altså jeg ved ikke, er det noget du også har set eller jeg ved ikke om du kan svare på det. Altså, altså jeg er jo ikke sådan, så meget inde i sådan, kunstner communities nej, eller nej. andre sådan, typer kreative. Altså, det er jo primært det her sådan, ja. miljø jeg er inde i eller ja. det her sådan ja. så, så jeg ved ikke hvordan det er hos andre, men jeg kan i hvert fald sådan, sige at der er enormt meget sådan hjælp at hente og enormt mange ja. søde mennesker derude der gerne vil, vil komme med et par gode tips. Altså sådan og hvis jeg spørger om et aktivt spørgsmål og siger at hey, jeg er virkelig i tvivl om det her, så kommer der helt vildt mange gode råd. Så det er ja. sådan et, det er et virkelig sådan godt sted Instagram på, på den front, altså hvis man, hvis man tør og at spørge altså på en eller anden måde. Det er jo, og... i, altså, det er jo en af fordelene netop ja. ved altså, sociale medier. Mm. Sociale medier bliver klandret for rigtig ja. mange dårlige ting, <laughs> det men det. det der det er jo faktisk noget, man aldrig nogensinde ville kunne have gjort i 1950. Helt rigtigt. Æh, ja, når de lykkes med at skabe sådan et netværk, ja. der, der synes jeg også, det er fuldstændig magisk. Det er, mm. jo, det er helt magisk. Er så nice. ja. Og så synes jeg, det er fedt, at du har bygget det op, at den årsag, mm. og at det ikke har været sådan, okay, jeg kan godt lide noget boligindretning, hvad kan jeg gøre for at få mange følgere? Præcis. Det er også okay, hvis man gerne vil være content creator og mm. sådan, fra start af tænker, hvordan gør men måske, Fær nok, du gerne vil være content creator, eller fær nok, du gerne vil være kunstner, og så nu skal du have dine øh, malevideoer til at gå viralt, men... Tænk lige over til at starte med sådan, at no, husk at nyde de der billeder. Sæt øh, kameraet op, og så bare lad det stå. Eller sådan sæt, mm. sæt dig op på en eller anden måde, hvor det er ikke for stor en proces, den der video. Mm. Er det stadig sådan for dig nu, hvor du ved, at okay, der er måske mange, der kommer til at se den her? Altså, sørger du stadig for at, at, at, at nyde den proces? Og hvordan glemmer du ligesom, at sådan, der er jo også mange, der ser den her ender med at kommentere den her video? Altså, yeah. altså ja, jeg, jeg, jeg nyder det altså, da. Det er jo også hårdt og alle mulige andre ting, men det er jo, altså, det, igen, det er jo derfor, jeg gør det. Altså, det er jo fordi, jeg synes, det er sjovt. Jeg tror også, det er vigtigt for mig at sige, at altså, igen for mig er det her en kreativ proces. Jeg er langt fra altid sådan, motiveret til at være kreativ. Overhovedet ikke. Og der er jo nogle perioder, hvor at jeg slet ikke har lyst til at være kreativ. Altså, for eksempel i eksamensperioderne eller perioder, hvor jeg er stresset, eller har det skidt, eller bare ikke altså, sådan, er motiveret, altså, sådan, ligesom jeg tror mange andre kreative mennesker har det, så det er det jo noget, der kommer i bølger og noget, man sådan nogle gange har vildt meget lyst til, og andre gange slet ikke har lyst til. Altså der har jeg da tænkt rigtig meget over det. Jeg tror egentlig mere, det er der, jeg tænker over det på en eller anden måde i de perioder, hvor jeg ikke har lyst til at være kreativ. At du tænker sådan, at jeg burde. Eller? Ja, det kan ja. jeg godt føle nogle gange, hvor jeg altså det har jeg taget mig selv i før i tiden, hvor jeg har været sådan, åh oh, nu. Altså, det kan også, man kan føle sig sådan lidt committed. Jeg kan også, når man først er i gang, så tænke, at okay, nu har jeg ikke lagt noget op i en måned, og hvad tænker folk, og din og den. Er det ikke noget, Er det ikke noget, Ja, nu skal jeg bare undvige noget. Ej, men, det er sådan, men der kan jeg godt nogle gange sådan, få sådan lidt dårlig samvittighed, eller få det sådan lidt, åh oh, nu, nu kan jeg se, at jeg mister nogle følger, eller et eller andet eller sådan noget. Men jeg, altså, jeg øver mig virkelig i at prøve at lægge det væk, fordi at, igen, det er jo ikke derfor, jeg gør det og jeg har ikke lyst til, at det skal være sådan en eller anden pligt for mig. Fordi jeg tror også, hvis det bliver en pligt for mig, så tror jeg hurtigt, at jeg mister motivationen fuldstændig, og så, altså, så dør den for mig. Altså, så har jeg ikke lyst til at lave de her ting. Altså, så det skal ikke være en pligt, det skal være noget, jeg gør, fordi jeg har lyst til, og det gør jeg mig virkelig umag med, og, og prøve at være lidt sådan blid ved mig selv, og være sådan, okay, hvis du ikke har lyst, så lad være mig noget op. Altså, sådan, jeg prøver virkelig at sådan... Det synes, er, gør det. Ja. det synes jeg er en virkelig god overvejelse at gøre sig. Ja. Altså, fordi jeg kender godt det der med, hvis man synes selv, at man lige havde gang i et eller andet fedt på Instagram. Det er jo slet ikke på det niveau, jeg har nej, været. Nej, nej. Men hvis man tænker, hey, der var lige et eller andet, der fungerede der og sådan noget så kan det godt allerede blive en stressfaktor, selvom man øh, jeg bare har fået 12 likes på et billede af et æble. Eller et eller andet. Men det synes jeg virkelig er en god overvejelse. Og endnu, hvis vi bare lige skal slå ned et godt råd, altså, lad, være <laughs> ja. med, lad være med at, at gøre det for de der likes, men gør det, fordi du faktisk har lyst, og lad være med at blive stresset over det. Er det også sådan en måde, hvor, hvorpå du passer på dig selv? Ja, helt klart. Okay. Helt klart. Altså, det er det. Altså, jeg har i perioder været stresset over det. Og jeg synes, sådan, at i de perioder, hvor jeg sådan har, har tænkt, sådan at jeg har altså fået dårlig samvittighed, eller har været sådan, at Åh, nu skal jeg også lægge alt muligt op, så har jeg bare haft endnu mindre lyst til at være kreativ. Og det bringer mig ikke noget godt. Altså, det gør ikke noget for min kreativitet, og det hjælper mig ikke på nogen som helst måde. Øhm, så jeg synes, altså, jeg synes, det er vigtigt at gøre det, fordi man har lyst. For ellers så tror jeg også hurtigt, det falder til jorden. Og jeg har også oplevet, at altså, langt, langt de fleste følgere bliver, altså sådan, eller de, altså, de fleste folk vil gerne, Bliv ved med at følge dig, selvom du ikke ligger noget op i en måned. Altså sådan, fordi det er jo ikke det, det handler om. Og et eller andet sted, så er det jo lige meget. Altså det, er, altså, det er virkelig ikke derfor, jeg gør det. Det er det virkelig ikke. Og jeg prøver sådan hele tiden at sige til mig selv, at sådan skal det blive ved med at være. Fordi at ellers så, altså, så fungerer det ikke for mig. Mm. Og jeg tror også, at det er det, der sådan... Det, det har vi jo også lige sådan snakket lidt om, øh, da kameraet var slukket før. Men det her med, med samarbejder og sådan noget, at jeg tænker enormt meget over, hvad det er for nogle samarbejder, jeg laver, og hvor meget jeg gerne vil have, at de fylder, fordi at jeg har før været ude i at, at lave nogle samarbejder, hvor at jeg har følt, følt mig presset, eller hvor at jeg har sagt ja til et eller andet, som tog lidt længere tid, så har de givet mig en anden deadline, og så tog det lidt længere tid, end jeg havde tænkt. Så kan man hurtigt komme ud i, at man får sagt ja til noget, man i virkeligheden ikke rigtig kan overskue, og så bliver det en pligt. Ikke også? Så bliver det ikke sådan en hyggelig Proces. Og så lad ja. os lige holde den på en kliffænger her, <laughs> ja. for at lade os vende tilbage til det der. Netop det, du snakker om, det vi vil vi gerne lige vende tilbage på, til på den anden side af et øh, lille stykke musik her. Bare så fint. Du lytter til med noget på spil. Det er sæson 4, og øh, vi har lige et lille stykke musik, som afbrød en, øh, et øh, godt emne her. Og hvis du øh, hører podcasten, jamen, så er du bare videre i møllen. Vi nåede lige at snakke her en lille smule med Olivia Frost i Det Gule Hus om det her med at have en stor profil, en stor Instagram-profil, måske have nogle interessenter, som gerne vil have, at man laver reklame for dem og deres produkter hvordan øh, griber man det an, og hvordan skal man, hvad skal man ligesom gøre med det her? Lad os lige snakke en lille smule mere om det, altså når du har den her størrelse profil, men mm. alligevel er psykologistuderende. <laughs> har du ikke lyst til bare at stoppe studiet, og så altså, bare begynde at arbejde med det her? Er der, ikke, er der rigeligt med folk, der gerne vil have, at du laver ting for dem? Det tror jeg i princippet godt, at jeg ville kunne, hvis det var det, jeg ville, men det har jeg ikke rigtig lyst til. Altså sådan som udgangspunkt, så kan jeg godt lide det her med, at jeg kan sådan variere min dagligdag lidt, og jeg kan sådan vælge, hvad der fylder i mit liv. Det tror jeg er noget, jeg sådan synes måske, at der er ret mange, der har sådan en, i min optik en lille smule sådan misforstået tankegang omkring, hvordan at man skal leve sit liv i hvert fald, omkring at man skal finde en passion og en ting, som man bare er drevet af, så det er bare det, man gerne vil. Og, altså sådan, jeg synes, at jeg hører det alle steder, ikke også? Altså sådan, selv i løvens hule siger de, ah, men, øh, vi gider ikke have fritidsprojekter. Vi vi kun øh, have nogen der bare altså sådan er fuldtid på det her. Altså, sådan der er en, en idé om at for at man ligesom, hvis man gerne vil have succes, og hvis man gerne vil gøre noget, så skal man gå all in, og så skal man minimum arbejde fuldtid med det. Og det tror jeg ikke er rigtigt. Altså, sådan, og jeg synes personligt så altså, tror jeg at hvis jeg skulle arbejde fuldtid med min Instagram og med mine projekter, altså, så, så tror jeg jeg ville gå død i det. Jeg tror, at jeg vil synes, at det blev rigtig kedeligt. Og, altså sådan, og jeg, jeg elsker at lave de her projekter, men så meget som jeg elsker dem, så meget hader jeg det også. Altså, mm. Der er støv overalt i min lejlighed. Og inden, når jeg ikke er i gang med et projekt, så vil jeg vildt gerne i gang, og jeg glæder mig. Og det er også virkelig fedt, når jeg er i gang. Men når jeg er i gang, så er jeg også sådan her, okay, nu bliver det også ret, når det er slut. Altså, sådan her, jeg har ikke lyst til at bare køre med det hele tiden. Jeg har brug for, at der sker noget variation. Og, og nu er jeg jo også altså, jeg er jo psykologistuderende. Og inden for ikke alt for lang tid kommer jeg ud og er færdiguddannet og skal ud og arbejde som, som psykolog. Og det har jeg også tænkt enormt meget over, sådan, altså om, om det er det, jeg gerne vil hver dag. Og lige i det her felt tror jeg heller ikke, at det er bedre at være en psykolog, der arbejder 37 timer om ugen med klient, klienter back to back morgen til aften. Altså det tror jeg ikke, du bliver en bedre psykolog af. Jeg tror ikke, at du bliver bedre af bare at arbejde mere. Altså sådan, jeg tror at tværtimod, at det er bedre som psykolog, at man er nærværende, og at man har tid, og man kan huske rent faktisk, hvad ens klienter har af problematikker, og hvad deres kærester hedder, og den slags. Altså, sådan, jeg, altså jeg tror, at der er rigtig mange felter og fag og områder, hvor det faktisk kan være bedre at bruge den tid på det, som det giver mening for ens selv på en eller anden måde, at sige, okay, jamen, det giver mening for mig, at det her, det skal fylde 10 timer, 15 timer om ugen, og det gør mig glad, og det er den mængde tid, som jeg kan bruge på det, hvor jeg stadig er passioneret, og hvor jeg kan give det bedste produkt, altså få det bedste resultat. Det er noget, jeg har tænkt ret meget over, at det synes jeg er enormt vigtigt, og det vil jeg gerne sådan bevare i mit eget liv. Altså, så jeg har ikke lyst til at vælge noget af det fra. Det kan godt være, at få lyst til det senere, men lige nu der er jeg faktisk bare glad for at have muligheden for at kunne, kunne gøre lidt forskelligt, og, og lade tingene fylde det, som de skal fylde, og kunne opskalere og nedskalere på en eller anden måde, hvis det giver mening. Og har du skulle tænke meget over det, så når du, altså, fordi kan det ikke virke, det kan måske virke småflaterende også at blive tilbudt sådan, hey, du ved, det er mega fedt, det du laver, vi vil mega gerne lave noget for dig, og bum, bum, bum, mm, og yeah. det er måske et eller andet stort brand, eller et eller andet, hvor yeah. man tænker, gud, hvad fanden kan jeg tjene på det her eller Helt sikkert. Jo, altså, sådan, jo. Det, altså, man kan da blive fristet ikke også? og kan tænke, at så kunne jeg lige tage ud og rejse, eller så kunne jeg lige gøre et eller andet. Men jeg tror også, at altså, for mig så er det også meget en, en ting. Og igen, min Instagram-profil er jo meget sådan et community for mig, hvor jeg skriver om alle mulige andre folk, og hvor jeg prøver at være sådan, så troværdig som muligt. Og jeg tror simpelthen, jeg ville få det skidt, hvis jeg skulle reklamere for nogen, som jeg ikke kunne stå inden for, eller på en eller anden måde nogle produkter, som jeg ikke ville købe selv. Altså, det, det tror jeg ikke, jeg vil kunne sådan, få mig selv til. Altså, jeg tror, jeg det vil falde til jorden for mig, tror jeg. Altså, så det er noget, jeg tænker ret meget over, og når jeg vælger, om jeg skal arbejde sammen med nogen. Om det giver mening for mig, om det er nogle, nogle produkter, jeg vil købe, om jeg synes, de er nice at skrive med. Og mm. altså, snakke med, altså, hvordan det er. Dykker du så sådan tit ned i din, dine tanker? Fordi det lyder, som om du også har gjort dig mange tanker omkring det her med... Mm karriere, jobvalg osv., altså, det går du tit ned, og ligesom så lige finder frem, okay, hvad, hvad kunne jeg faktisk godt tænke mig for fremtiden? Altså, fordi har du også overvejet sådan noget, der er jo også folk, der er konsulenter for mennesker, som ikke kan finde ud af at indrette. så kommer de ud og laver alt muligt, altså, kunne du finde på at gøre sådan noget? Ja, altså, det kunne jeg da godt. Altså, sådan, det kunne da godt være, hvis jeg synes, det var fedt, altså, lige på det tidspunkt, og hvis det var en fed opgave, jamen, så, altså, så kunne jeg da godt finde på det. Hmm. Det, er, det er jo ikke fordi, at, at, at jeg sådan på den måde er lukket, men jeg tror i virkeligheden, så tror jeg bare, at jeg sådan, har en relativt sådan, åben tilgang til det, og ser, hvad, hvad sker der. Altså man kan sige, med sådan nogle kreative jobs, altså, så er det jo også ofte noget, som ikke lige sådan, hænger på træerne, eller ikke lige sådan, altså, er så simpelt, hvordan det lige bliver. Det, det er noget, man ofte skal opfinde selv. Det tænker jeg, I kender til, eller på en eller anden måde. Finde en, en måde, der, der giver mening for en selv. og ja, så, altså, jeg, tror, det er bare sådan, jeg tager det lidt, som det kommer, og hvis der kommer nogle gode muligheder, så, så gør jeg det. Jeg har ikke sådan tænkt så meget over, hvordan jeg specifikt vil have, min fremtid skal se ud på den front. Så du har ikke et excel hvor I der Nej. står, jeg skal nå øh, 50.000 følgere inden 2023 øh, om, omme, fordi ellers så har jeg ikke maksimeret <laughs> mit potentiale? Overhovedet ikke. Okay. Overhovedet ikke. Så du, du vil ikke, altså de vil ikke investere i dig i løvens hul. Nej, det tror jeg ikke de vil. Det tror jeg ikke de vil. Okay. Nej, det er jo heller ikke det er jo heller ikke det de skal, kan man sige. Men, men du er altså kan du godt lide at være modsætning måske til det der prestationssamfund, som også måske lidt bliver udarbejdet i for eksempel løvens hul. Mm, altså om jeg kan lide at være modsætning til prestationssamfundet, det er ikke noget jeg sådan har tænkt over, men det kan da godt være. Altså sådan det. <laughs> ja. det kan da godt være. Mm. Jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt for mig at leve et liv, som jeg synes er autentisk omkring, hvad jeg gerne vil, og hvad der er vigtigt for mig lige nu og her. Og ikke at sådan udelukke nogle ting, og ikke sådan at vælge nogle gode muligheder fra, fordi at jeg lige føler, at alle mine andre veninder eller andre mine, studie, mine andre studiekammerater, de kommer ud og arbejder fuldtid, og så er jeg den eneste, der ikke gør det, eller bruger lidt mere tid på bøgerne, end jeg gør. Og så, altså sådan, jeg tror, det er vigtigt for mig at vælge, hvad det er, der fylder. Og der tror jeg, at nogle gange, jeg vælger nogle ting fra, som nogle andre måske vil vælge til. For eksempel i forhold til studiet. Der tror jeg måske, at jeg prioriterer nogle andre ting lidt højere. For eksempel min, min Instagram. Og så tager jeg sådan et aktivt valg om, hvor meget det skal fylde ja, på den måde i segment, der kom jeg til at afbryde mig selv i et spørgsmål, og det husker jeg faktisk lige nu. Og jeg, spørgsmålet var, hvor finder du det der, sådan, for du virker rigtig, rigtig velovervaret, rigtig mange af dine tanker, men også meget sådan, hviler meget i dig selv i det. Hvor finder du ligesom det der mod? Altså har du haft nogle gode forældre, som ligesom har sagt, du skal bare slappe af i det og tage det din egen tid? Både det der mod til at måske lægge det ud og bare vil at det skal være autentisk, og der måske ikke kommer så meget i den her uge. Altså mm -hmm. et på i den her uge, så kommer der måske et tre næste uge. Det ser vi på. Og så samtidig det her med, og så tør jeg fucking renovere en lejlighed. Altså hvor <laughs> finder du det der henne? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er nogen sådan magisk opskrift. men Jeg tror, at jeg bliver ved med at sige til mig selv, at tingene ikke er så farlige, som de virker. Og jeg prøver at overskride mine egne grænser på gode måder hele tiden. Og sige til mig selv, at jeg godt kan, altså sådan, og at det nok skal gå. Og at hvis det går galt, så skal jeg nok fixe det. Og jeg tror, at jeg har arbejdet rigtig meget med at lade være med at lade nogle af de her ting... Hovvirk mig alt for meget, hvis det går galt, eller hvis man får nogle negative kommentarer, eller hvis folk gør lidt grin med, okay, ej, hold da op, hvor er det sejt. Sådan, jeg, jeg prøver virkelig at lade være med at lade det ramme mig, fordi at jeg synes i virkeligheden bare, altså det er jo meget sådan et kliché, men jeg synes i virkeligheden bare, at det siger mere om dem, end det siger mig, og i virkeligheden så har jeg ikke lyst til at omgive mig med mennesker, som er nedladende, eller som synes, at det er fedt at gøre grin med andre, eller, altså sådan, jeg, det, det, jeg prøver virkelig at lægge det fremme, jeg tror meget, det handler om sådan en selvtillidsting og en selvværdsting et eller andet sted. og arbejde med sig selv og tro på, at man godt kan klare det. Og hvis ikke, at du ved det lige nu, jamen så prøv at så bevis over for dig selv, at du godt kan på en eller anden måde. Det tror jeg at det, jeg vil, vil sige om det. Jeg føler, at jeg sådan helt er til psykolog på en eller anden måde. Så, altså sådan, det er okay, at du ikke... Altså det jeg synes virkelig godt, man kan mærke i hvert fald, at... at, at du må have gjort dig nogle, nogle fattede tanker, altså og at, øh, at du er okay med de der ting, som internetet også desværre jo øh, kommer med. Ikke? Altså, det leder måske også lidt over i det der med, sådan, hvorfor, hvorfor skal vi have flere øh, af sådan nogle profiler, som du laver? Du siger, at der findes andre, du skriver med andre. Hvor, hvorfor bliver du ved, hvis det, du ved, hvis du ikke skal i hul, og hvis det ikke, <laughs> hvis det ikke skal have 50.000 følgere? Og sådan noget, hvorfor bliver du så ved? Igen, altså jeg tror, det handler om, at jeg gør det her, fordi at jeg har lyst til at lave de her projekter. Og så længe at jeg har lyst til at lave de her projekter, og så længe jeg har lyst til at dele dem, så tror jeg bare, at jeg bliver ved med at dele dem. Altså sådan, der, der er jo perioder, hvor jeg ikke har lyst til at dele det, og så gør jeg ikke noget. Altså sådan, der bliver jo slet ikke lavet noget i min lejlighed, hvor jeg bare er sådan helt begravet i bøgerne, eller et eller andet i den retning, og så, så deler jeg ikke noget. Altså sådan, så det er jo meget sådan en altså sådan en temperamentsting, ikke også? Og hvad har jeg lyst til, og hvad har jeg overskud til i den her periode? Og der er nogle perioder, hvor at jeg slet ikke har lagt noget op i to måneder. Og så er det bare sådan. Ja, når nu det ikke er dit arbejde heller, ja. så det gør det måske heller ikke lige så... Lige ondt, eller... præcis, og jeg tror også, det lige, lige præcis det der er ret meget hoved på sømmet, fordi jeg har brug for, at jeg har den fleksibilitet med min profil, at jeg kun behøver at lægge noget op, eller ligger altså, noget op, når jeg har lyst til det. Jeg har ikke lyst til at være bundet af alle mulige samarbejdspartnere, som forventer, at nu skal det her være op inden 1. august, og der skal være så også mange views, og, din og altså, det skal kun være, når jeg har lyst og overskud til det, og jeg har ikke lyst til, at det skal være mit eneste ben at stå på på en eller anden måde. Min, min indkomst det skal ikke være det, der dækker min husleje. Fordi så lige pludselig så står jeg i en situation, hvor at jeg overhovedet ikke føler mig kreativt inspireret, og så bliver jeg nødt til at gøre det, fordi at, jamen, det her det, det er min indtægtskilde, og så har jeg ikke lyst til, at det skal være. Yeah. Og helt konkret, du kom også ind på i starten af, eller i slutningen af forrige segment det her med, at, at du faktisk måske havde været i de her kommersielle samarbejder, som stressede dig lidt. Altså, har, yeah. du, har du sådan et konkret eksempel, ikke fordi vi skal nævne nogle navne, <laughs> men har du siddet i situationer situation, hvor det virkelig blev irriterende? Yeah. det har jeg. Altså, der var en enkelt gang især, som jeg kan huske, som var et af de første samarbejder, jeg lavede, hvor at der var et firma, som sådan, jeg havde indgået et samarbejde med, og jeg var stadig meget ny i det her med, hvordan gør man det. og Jeg havde fået sagt ja til en eller anden deadline, på et eller andet tidspunkt. Og så skulle jeg lave et projekt for dem, og det her projekt, det trak bare tænder ud, ligesom I snakker med skruetrækkeren der, der driller. Og nogle gange, så, når man laver sådan nogle projekter, så kan man bare ikke få det til at fungere, og jeg kunne ikke få det her til at fungere. Det drillede mig helt vildt meget, så derfor så tog det længere tid. Og der var der sådan en medarbejder, der bare blev ved med at skrive til mig hver dag, og var sådan, hvornår kommer det, hvornår kommer det, hvornår kommer det. Det var jo sådan, jeg kan ikke gøre det her hurtigere, end, altså, end jeg kan. Og der kunne jeg mærke, at jeg blev enormt demotiveret, og det blev lidt sådan varm kartoffel for mig, det der med at skulle lave det der projekt færdigt. Og der blev jeg bare sådan bagefter det. Jeg har bare virkelig ikke lyst til at lave nogle samarbejder, hvor der er nogle helt bestemte deadlines, og hvor det skal være på en eller anden bestemt måde, fordi så, altså, så mister jeg simpelthen motivationen for det, og så bliver det en opgave. Ligesom alle mulige andre ting på studielisten, ligesom en eksamen eller en opgave, der skal afleveres på universitetet, og så har jeg bare ikke lyst til, at det skal være. Altså sådan, så... Så de samarbejder, jeg indgår nu, der er meget sådan klar i spyttet omkring, at jeg vil selv bestemme, hvordan det skal være. Det skal være, det bliver færdigt, når det bliver færdigt. Og jeg ved, jeg ved ikke præcis, hvornår det bliver færdigt, jeg regner med det her omkring. Og så må de leve med det. Og det synes jeg heldigvis, at de fleste er meget søde til at forstå. Men, men det er hele tiden sådan en afvejning mellem det der med, at man gerne vil, sådan, vil gøre det, og man vil gerne gøre det godt, og man vil gerne lave de her samarbejder, fordi det er også fedt. Og det gør jo, at at jeg får nogle muligheder for at lave nogle projekter som jeg ellers ikke ville altså renøppe Ja, for jeg, okay, for jeg skulle til at spørge sådan altså hvis du netop ikke har nogen ambition om at det egentlig skal være et arbejde eller sådan noget, jamen hvorfor fanden skal du så lave samarbejder? Er det <laughs> ja, så ikke ligeligt? Ja, altså sådan, men det er jo heller ikke, altså det er jo også det, det er jo heller ikke fordi at jeg ikke har nogen, altså ikke har lyst til at lave nogen samarbejder eller ikke har lyst til at tjene nogen penge på det overhovedet. Altså sådan er det jo heller ikke. Det er ikke sådan det skal forstås. Jeg har bare ikke lyst til at det skal være noget jeg er afhængig af, og jeg har ikke mm. lyst til at det skal være min, min primære indtægtskilde. Og så har jeg det egentlig også med mit kommende arbejde som psykolog, at jeg har heller ikke lyst til, at det skal være noget, jeg er 100% afhængig af. Altså, der kunne jeg lige så godt forestille mig, at jeg kunne brænde ud i det, eller blive mega presset, eller blive mega stresset over det. Og jeg, har bare, jeg kunne bare godt tænke mig, at leve et liv, hvor at jeg ligesom kunne putte min æg i lidt flere kurve, altså sådan, og, og sprede tingene lidt ud, og håbe, at jeg ligesom kan skrue lidt op og ned, for de forskellige ting, som giver mening for mig, på det tidspunkt. Det tror jeg sådan, vil give rigtig god mening for mig, mm. Jeg synes egentlig, at det er noget, som for mig i hvert fald går igen i rigtig mange aspekter af livet på en eller anden måde. Nu bliver det sådan lidt... Ja, jeg ved det ikke. Kom det. Kom med men, det. det, godt, <laughs> kommer med det. det. det Nej, men, men altså sådan, jeg tænker tit over det her med, at jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som bliver meget sådan perfektionistiske, når de vælger uddannelse for eksempel, og har en eller anden idé om, at den her uddannelse, den skal lede til, at de skal få det perfekte liv, og de skal øh, det skal stimulere dem på alle parter af deres liv, det skal stimulere dem kreativt og intellektuelt og praktisk, og du skal bare finde lige det, der passer lige til dig, og som bare skal gøre dig glad hver eneste dag. Og jeg tror, hvis du går ind med den indstilling til tingene, om det så er at vælge en uddannelse eller et arbejde, eller finde en kæreste eller noget sted, eller nogle venner, jamen så tror jeg bare, du bliver skuffet, fordi jeg tror, at det er langt de færreste mennesker, som bare kan finde én ting, som gør dem glade hver dag, hele tiden, og som bare stimulerer dem på alle mulige områder. Og jeg tror, det er vigtigt, at man tager nogle aktive valg omkring, hvad det er, der fylder i ens dagligdag og hvor meget man gerne vil have, at tingene fylder. Og have nogle lidt, jeg har ikke lyst til at sige lavere forventninger, men i hvert fald at ændre sine forventninger til, hvad der er, de enkelte aspekter af ens liv skal opfylde for nogle behov. Giver det mening? Mm -hmm. Altså, hvis du har et job, hvor du er mega glad på for dine kollegaer, og du synes, det stimulerer dig intellektuelt, men at du er mega træt af at sidde på en kontorstol hver dag, jamen så må du få noget andet til at fylde i dit liv. Så må du få noget andet der gør, at du også føler, at du kan få brændt dit krudt af i røven, eller gøre, hvad end du nu godt kan lide. Altså finde en anden måde at gøre det på, på en eller anden måde, ikke? Altså, du, øh, <laughs> du taler simpelthen sandheden her. Vi <laughs> nødt til Vi, vi følger lige op på den her, efter et øh, lille stykke musik. Jeg 21 rammer til venner, er nok... For jeg vil gerne for, min venner, de har det godt. Men noget på spil er i din radio eller i dit podcast Øre. Det er sæson 4, episode 9. Vi har Olivia Frost i studiet, og hun øh, tog simpelthen lige i skole, om øh, hvordan man skulle øh, var jeg lige ved at sige, diversificere sin arbejdsportefølje. Altså det der med ikke at, øh, at lægge øh, sin æg i en kurv, hvor i virkeligheden måske, hvis man lige skal samle det med et, med et lidt fortærsket øh, udtryk. Var der noget, du lige ville tilføje til det, øh, til det andet der, fordi vi lige blev afbrudt noget musik? Altså, jeg synes egentlig, at det er meget godt opsummeret. Altså, jeg tror bare, at det, altså, ja, det jeg i virkeligheden bare gerne vil sige med det, der det, det her med, at jeg synes, det er okay, ikke at være 100% passioneret omkring alle aspekter af ens arbejde eller ens uddannelse. Og jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, der vælger nogle ting fra, som i virkeligheden kunne være rigtig gode for dem, fordi at de er bange for at det ikke opfylder alle de behov, som de har i deres liv. Om det er en uddannelse eller et eller andet, andet som i virkeligheden måske kunne være rigtig godt for dem, og som man måske i virkeligheden kunne, kunne give dem rigtig meget godt, hvis bare de fylder deres liv op med noget andet. Så jeg tror at i virkeligheden, at min pointe, det er det her med, at valg noget til, som giver dig noget godt, og så i stedet for at vælge noget fra, så jeg ved ikke, om det bliver det krænket, men så, så fylder dit liv op med andre ting, så du får et liv, der samlet set stimulerer dig og gør dig glad. Ja. Du kan være psykolog og content creator <laughs> på en gang. Ja. Jeg, synes, det er så sejt. Jeg synes også, det er sejt, at, at du ligesom får debunket det der med, at mange følgere behøver ikke at betyde, at nu har du et ansvar eller en kæmpe mulighed, der bare skal bruges. Altså sådan, Nej. Mange følgere kan være mange ting, men for dig er det egentlig bare et community. Nu er det måske lidt større, end det var en gang, yeah. <laughs> men, men det er vel stadig derfor, at du gør det, Helt om der så står 42.000, øh, eller 60.000, eller 20.000. Lige, ja. lige præcis. Det er noget, der leder mig op til sæsonens store spørgsmål. Fordi det er jo lige de sidste 15 minutter, vi har her, og der er allerede gået lidt, så jeg tror jeg næsten, jeg kender svaret, og jeg kan måske prøve at svare på det selv. Vi prøver at stille det her spørgsmål, som er, om man skal leve af sin kreativitet, eller leve for sin kreativitet. Og der siger du jo, det kan være et led i, at du ligesom kan diversificere og måske også få opfyldt et behov, som mm. er noget kreativt, og så måske leve lidt af det, men samtidig også undersøge noget andet. Er det helt det er forkert? Eller? Nej, det synes jeg er rigtig godt opsummeret. Ja. Jeg har også tænkt på det spørgsmål, der er blev inviteret ja. herinde i studiet, og jeg kunne simpelthen ikke komme frem til et, sådan et entydigt svar, fordi jeg tror for mig, så er det sådan hverken eller både og. Altså jeg synes ikke, det er entydigt. Jeg synes ikke, at jeg hverken lever for eller af min kreativitet. Jeg tjener nogle penge på min kreativitet, men ikke nok til at leve af, men jeg lever heller ikke ensudigt for den, men jeg vil heller ikke leve uden den. <laughs> ja, så bliver man også. Ja, så kommer det for mange veje, men sådan er det jo også, yeah. tænker jeg, med kreativitet. Det er også det, jeg kan fornemme på, på, på de otte andre, vi har haft inden, at det er sgu også lidt en svær størrelse, det her. Altså nu, hvor vi er ved at være vej i den her sæson her, det er en svær størrelse, det der med, at, at det, er sådan, det er også noget, der kommer lidt i bølger, fornemmer jeg. Men det er som om, mm. at, at nærmest alle gæster, at vi ryger ud i det der med, hvorfor man gør det, og ligesom at have en eller anden snak med sig selv om, hvad, hvad man laver det for. Mm. Så ja, det er mega fedt, hvis man kan leve af sin kreativitet, men man skal vel huske først og fremmest, at øh, det er fordi, man gerne vil have et community på Instagram, eller fordi man gerne vil skrive den der sang, eller så videre, og så videre. Det var der faktisk en... en øh, jeg synes også, den der fortælling, du siger, det der med... Altså det er også noget, det er sådan lige, hvis jeg går og tænker lidt over det her, du har sagt de sidste to timer her. Det her med at skabe community, det her med at skabe fælles front på en eller anden måde, eller skabe venner, kan man også sige, mm. online eller i virkeligheden, det er faktisk noget, der driver rigtig mange kreative mennesker. Og ja. en af mine øh, rigtig store idoler, som er en, en maler og graffiti-maler, som hedder CMP1, som er rigtig dygtig, den måde han startede på, en gang for mange, mange år siden, med at male, det var simpelthen, fordi han ville have venner. Det handlede ikke om, at han ville blive en stor maler, eller verdenskendt, eller noget som helst, men han ville have venner. Og det var sådan et helt basalt behov, han skulle have opfyldt. Og jeg tror også, det er det, der er mange, der, sådan, du ved, der leder lidt efter i det der kreativitet. Ikke? Altså, det tænker jeg også, ja. at du også har lidt lidt efter i det der med at oprette Instagram, skrive lidt til folk, søge lidt hjælp, ikke måske lige så, lige så lavpraktisk, fordi han var en meget lille fyr på det tidspunkt. <laughs> Men jeg tænker, det er lidt noget af det samme. Helt klart. Altså det er jo en, en rigtig god måde at møde nogle andre mennesker på, som man måske ikke ville vil have mødt i sin dagligdag, som er lige så interesseret i de nichede eller nørdede ting, som man selv er, og som også synes, at det er mega fedt at gå i genbrugsbutikker, og som også lige har fået nogle lover, og har en masse gode tips at dele, og som gerne vil se alle de ting, som man, min kæreste måske efterhånden er lidt træt af at høre på. Ikke? Altså, så kan man ligesom snakke med nogen, der også synes, at den slags ting er fedt. Helt klart. Ja. Der er lige nogle ting, vi skal have op på for nu Nu synes jeg, at vi har fået svaret lidt på, på spørgsmålet for den her sæson fra Olivia Frost. Der er lige to ting, måske tre ting, vi lige skal igennem, inden vi er færdige. Du har lige været i Japan. Ja. Hvorfor var du det? Ja, altså det var det er en tur, jeg har planlagt ret længe <laughs> sammen med min kæreste, som det var meningen, vi skulle have været på i 2020 under corona. Hold op. Øhm, ja, så det har været lidt længe undervejs. Japan har været lukket ret lang tid, også sidste år. Så det var faktisk derfor, at vi først er kommet af sted nu. Så det har været sådan en, jeg har gerne vil til Japan i, i vildt lang tid. Så det, det har bare været sådan et, et ønske for mig, og så fik vi sparet sammen og besluttede os for at tage afsted. Og kommer det også af sådan kreativt, lad os bare sige, hvis vi skal lave en parallel til det, vi snakker om nu, altså ja. i det gule hus, så altså kommer det også af, at du skal finde et eller andet kreativt uh, der, eller noget, du er inspireret af? Jeg tænker da helt klart, at jeg har, har valgt, Japan, eller valgt at tage til Japan, fordi at jeg synes, at de har virkelig mange smukke kunst artikler blandt andet. De har også smuk papir og keramik og alle mulige fede ting blandt andet. Så det har der helt klart været noget, jeg har, jeg har tænkt over. Altså, det er der jo mange steder i verden, men, men generelt set tror jeg bare, at jeg synes, at Japan har enormt meget fed historie og kultur, og de har også sådan smukke truppeøer med Koralrev, og de har templer, de har rigtig mange fede ting. Så det er sådan et godt kompiland, hvis man gerne vil rejse lang tid, så kan man se alt muligt forskelligt. Hvorfor skal man tage til Japan? Jamen, altså sådan, nok i virkeligheden meget af det, jeg lige har sagt. Altså, du kan virkelig sådan få sådan en allround god oplevelse med alle mulige forskellige ting. Og hvis man lige så mig er glad for genbrug og kemik og alt den slags, så er der også masser af det i jævn. Hvor mange ekstra kufferter skal man så have med, hvis man skal samle øh, keramik og alt muligt? I mit tilfælde, så, øh, så lød jeg bare være med at pakke særlig meget. Altså, sådan, så havde jeg sådan tøj med til en uge, og øh, så proppede jeg også min kæreste kuffer. Øh, så. <laughs> så min kæreste har slæbt på keramik igennem Japan en hel måned. Shout out him, til ham. Altså, sådan, det, det er ret det er stærkt ud. Ude ud til, hvad hedder... Ja. Hvad hedder øh, Han hedder Mads. Han hedder Mads. Ja. super skud til tak, ja. tak, tak Tak for dig. Ja, det bliver der sat på. Okay. på. Så simpelthen ja. 20 kilos genbrugskeramik med hjem. Ja, gang to, ikke? I begge vores kuffer. Så simpelthen der. to gange... Altså, det er jo ja. 40 kilo. Ja, ja, det er jo cirka. ret vildt. Ja. Hold da op. Ey. Ja, jeg har virkelig slæbt meget hjem. <laughs> det, er virkelig, øh, det har virkelig været voldsomt. Det øhm, hvor fedt. Nå. Ja, ja, der var mange lækre keramikbutikker det, det har været rigtig hyggeligt. <laughs> det lyder som en god tur. Ja. Nå? jeg skal også til Japan på <laughs> et eller andet tidspunkt. Så kan det være, at jeg også får købt et eller andet kæmik øh, eller sådan Det må vi se. Så er der lige to ting til. Ja. Yeah. Har du et eller andet, og jeg ved godt, det er sådan noget, måske folk gatekeeper en lille smule, men sådan gode loppemarkeder, et eller andet fif, gode genbrugsbutikker, noget man skal kigge efter, hvis man er, i, er, lidt, er lidt ligesom dig generelt, altså ja, sådan, generelt i, man... eller noget, du har hørt om ude i verden, <laughs> ja. eller i landet, eller noget, du har besøgt, som du tænker, det der bliver man nødt til at se, eller tage ind for at finde noget godt. Ja, altså sådan, jeg tror generelt set, så øhm, synes jeg, at det er ret kedeligt at kigge i genbrugsbutikker i København, fordi at er så mega eftertragtet her, og alle går i genbrugsbutikker, så jeg synes meget sjældent, at jeg finder noget i mine sådan, lokale genbrugsbutikker. Så ofte så er det sådan, altså, hvis du er på vej til Jylland, eller et eller andet sted, kommer lidt ud på landet, så er det altid der, der er de gode ting, synes jeg. Og i Sverige vil jeg også sige, at Sverige har nogle virkelig, virkelig gode genbrugsbutikker. Hvis man tager lidt ud på landet i Sverige, der er virkelig meget godt genbrugsmuld. Så generelt set, kom så langt ud på landet, som du kan. tag den lokale røde kors der, der. You will not be disappointed. Altså Det, det er nok mit bedste tip. <laughs> All Jamen, altså beh, hey, noteret. Det, det kommer lige med i næste program, når vi starter. Altså, fordi det er jo, ved godt, men det er jo faktisk også sådan en ting jeg har undret mig over. Altså det må virkelig også være sådan altså tingene i genbrugsbutikkerne i København må være rippet. Ja, det altså, er det. Er det det? Ja, det synes jeg i hvert fald. Okay. Altså det kommer måske også an på hvad man kigger efter, men jeg synes bare at jeg er meget sjældent at jeg finder noget. Og det er altså man kan sige at det er positivt. Det er fordi der er stor omsætning og fordi der er mange der er interesseret i det og kigger og går på genbrugsjagt. Det tror jeg bare ikke er lige så sådan udbredt. Og måske er der bare ikke, eller ikke lige så mange mennesker ude på landet. Det er rigtig ofte der, jeg finder, finder de gode ting. Vi har et, min mor har et lille sommerhus på Orø. Så hver gang jeg er der, så er det nokat igen, hvor det er... Og hvor ligger Orø i, i verden? Eller i landet, hedder det så? Ja. Øhm, altså det ligger op ud for Holbæk. Ah. Øh, sådan det er en lille ø, okay. der ligger derude i ja, Isafjorden. Okay. Øhm, ja, så det er, sådan, øh, det er meget hyggeligt. Der er sådan en øh, ret, den hedder Genskabet. Det er, hvis, hvis jeg skal have sådan en specifik anbefaling. Der er sådan en genbrugsbutik på Ory, der hedder Genskabet. Den er rigtig god. Nu gav du den, så <laughs> ja. den, den kommer lige ud i aderen her. Genskabet. Besøg så håber jeg, jeg kan finde noget fremadrettet også. Ja, folk kommer de kommer storme <laughs> alle de mange tusinde, der kommer til at lytte til det her. Og der, ja. hvis vi lige skal tage den øh, videre, sådan, eller har du, altså, det måske arbejdet videre med den, men loppemarkeder, er der noget af det, du har oplevet noget vildt, eller er det ikke noget, du gør så meget? Altså sådan, jeg har været på masser af løbemarkeder. Det, det er det helt klart. Altså, sådan, jeg, jeg er ret glad for, øh, altså sådan, også bare sådan, for at købe tøj og, og den slags, så jeg er ret glad for sådan øh, en i København, der har været nogle gange. Og bare sådan igen, sådan nogle små lokale løbemarkeder midt i ingenting, hvor der lige pludselig står et eller andet skilt, hvor der står løbemarked. Så kan man altid finde nogle gode ting. Så får man det også til lidt billigere penge. Ja. Så det synes jeg er ret fedt. Så du ender tit med, at jeg skulle slæbe et eller andet med hjem et eller andet sted fra? Åh, oh, shit mand, nu fik jeg købt den her kæmpe vase. Ja, ja, og fylde bilen med det. Og det er altid, hver gang jeg skal til Jylland eller sådan noget, så skal jeg altid lige lave fem pitstops i genbrugsbutikker på vejen, hvor jeg tænker, at dem, der ligger længst væk, altså sådan midt ud i ingenting, vi lige kører forbi, der skal altid lige ind og kigge. Så øh, ja. pinpoint de Google, ja. Maps, øh, på Google Maps, de genbrugsbutikker, der måske ligger 20-30 km frem, frem motorvejen. Er, ja, præcis, præcis. Så skal man ligesom lige ind, ud og frem og tilbage. Ja. Det... Og så har man jo så købt genbrug, kan man sige, så hvis man finder noget rigtig godt, så går det ligesom op i, at man bruger mere benzin. Fuldstændig. Så, hey. det er, det er, det er, det hvis vi lige skal slutte af på sådan et øh, godt råd til, til et ung Menske, der gerne vil, der går og tænker sådan, okay, jeg vil gerne lave den der Instagram-account, fordi jeg har faktisk noget at vise, <laughs> yeah. men, men jeg tør måske ikke helt. Hvad vil du så sige til dem? Mm. Det er et rigtig godt spørgsmål. I virkeligheden tror jeg bare, at det vigtigste, det er at lade være med at være så bange for det, og lade være med at gå så meget, altså det lyder så basalt, når man siger det, men virkelig det der med at lade være med at gå så meget op i, hvad andre mennesker tænker, fordi det giver dig ikke noget godt. Altså sådan, Det giver dig ikke noget godt at tænke på, hvad andre mennesker synes. Så bare gør det. Hvis du har lyst til at gøre det, så prøv det af. Og det er mega grænseoverskridende. Jeg synes, det var voldsomt grænseoverskridende i starten. Altså virkelig grænseoverskridende. Men det blev bedre, altså sådan, og i dag tænker jeg overhovedet ikke over det. Altså det gør jeg virkelig ikke. Prøv at lægge det væk, og bare gør det, du har lyst til. Og så skal det nok blive fedt. Altså sådan, hvis du synes, det er fedt, så er der sikkert også nogle andre, der synes, det er fedt. Hvis du selv synes, det er fedt så er der sikkert også nogle andre, der synes, det er fedt. Lige præcis. Det synes jeg er en meget god øh, ting lige at, <laughs> at lukke af på. Så vil jeg faktisk sige, har du et eller andet at tilføje, Morten? Og jeg synes også, det var smukt. Altså, så var der måske noget øh, sådan ret håndgribeligt eller basalt i det der med, at du øh, sætter telefonen til at filme, <laughs> ja. og så går du over og gør dine ting. Altså, fordi det kan også være det der med, jeg skal også lave en video og sådan på, og tænke for meget over det. Men hvis man bare sætter den, til at filme dig selv. Gør din ting, så glemmer du nærmest, at der bliver filmet, og så kan man stadig klippe noget ud af det. Der behøver ikke at være 800 vinkler, og øh, close-ups og alt muligt. Og så på den måde kan det blive måske mere motiverende faktisk at få lavet de der videoer af det også, ikke? Sværere er det måske heller ikke. Hvad er dit næste store sådan, ønskeprojekt, du gerne vil gå i gang med? Oh. Jeg har flere ting, jeg gerne vil lave. Jeg tror lige, efter, når jeg lige er færdig med det her køkkenprojekt, så tror jeg virkelig, at jeg lige skal have vasket gulve og fjernet støv, og jeg trænger lige til sådan en helt clean slate. Øhm, men altså, der går nok ikke så lang tid, før jeg er i gang med, med det næste, for at være helt realistisk. Men, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave et klædeskab på et tidspunkt. Jeg har ikke et særligt stort klædeskab, så jeg kunne godt tænke mig at bygge sådan noget eller af nogle Ikea-skabe, og igen med nogle lister og noget. Eller det tror jeg sådan er det største, okay. det største projekt, jeg sådan har på tegnebrættet. Okay. Så en eller anden dag, så kommer det nok også til at ja, støve i min lejlighed igen. Ja, jo, jo, jo. ja det tænker jeg. Altså, ja. når, man, når man har Instagram i det gule hus og mange tusind likes, og sådan noget, så kommer det til at støve. Ja. Er du sådan en, der også ser sådan noget reality indretnings noget? Altså, jeg ser sådan noget Linde på Langeland. Det okay. er jeg kæmpe fan af. Og øh, Da jeg var sådan en lille, så jeg sådan noget øh, fra Skråt til Slot. Det var jeg. Det er sådan et meget gammelt program. Det elskede ja. jeg. Ja, jeg, ser, jeg ser mange af de der ting. Okay. Hvad synes du om ham med Søren Vester? Ham der, der også er på DR. Kender du ham? Nej. Nå, okay. Han er også sådan en vild indretningsgenbrugsting. Okay. Ej, han laver det også... være, jeg lige har misset et eller andet. Hvad laver han for noget? Jamen, han laver også øh, sådan nogle altså, genbrugsprogrammer, hvor de i stand sætter folks hjem og får ingen penge nærmest. Sådan. Han er for crazy. Det er et lille plok til fedt. folk, tror jeg, faktisk. Søren Nå. Vester, han er den nye Søren Ryge på DR. Ej, hvor fedt. Det må Så... jeg hjem se. se. Men plok, Linde på Langeland og øh, også <laughs> fra til Slot. Nybyggerne, ja. hvis, man... Og hvis man kan finde, sig fra til Slot. Ja. Øh, og det er det, vi kommer til at slutte på. Tusind tak til dig, Olivia for os, fordi du ja, var i studiet var her på 24 og uh, tak til min medvært uh, Morten, der står herover, Og uh, tak til Jon Tekniker endnu en gang for at styre knapperne, og så vil jeg bare gerne lige sige tak til Elever og for at få det her til at ske, og så uh, husk at følge os på Instagram med noget på spil, med AA i stedet for Å, og så naturligvis i det gule hus på uh, Instagram. Ja, og så vil jeg faktisk bare sige tak for i dag. Tak for nu.